ezt a jut otthon hagyja, de hogy hozzá a férjét, meséljék el együtt a történetet. Itt következett a második, de mert hogy ő se nem szeretné, hogyha az otthonukban, a férje nem szeretné, hogyha neki el kellene jönni. Én minden tudomásul vettem, megnézem egyébként, hogy miért bugyog a telefonom. Aki most ír, az vajon miért nem lát, vagy mit nem hall? 7 óra 36. Hát 7 óra 36, akkor még, még nem beszéltem. Igen. És a felvétel napján kaptam egy SMS, tehát fel se hívott, hogy kórházba kellett mennie. Miután az ember az ilyennel nem viccel, ennek következtében én nem vitattam, hogy kórházban van-e vagy sem, visszaértem neki a kapcsolatunk Nexusnak nem mondanám eh, okán, hogy gyógyulást, soha többet nem került elő. Én nem gondoltam azt, hogy nekem kötelességem lenne újabb Mi a helyzet önnel című írást megeresztenem. A belső hangom, amely egyébként képes megtévedni vagy megtéveszteni tegnap is például elhangzott egy kérdés a stúdióval kapcsolatban, és egy tízes kállán tízesre értettem félre, a maximális bizalmatlanság miatt, hogy én miért vagyok ilyen bizalmatlan, illag gőzön nincs, ez valószínűleg anyai örökség, de aján szerintem a bizalmatlanságát azt eszközként használta, nálam pedig csak másodsorban eszköz, mert, mert egyébként én immanense vagyok bizalmatlan, az anyám pedig felvértezettem volt bizalmatlan, hogyha a kettő közötti különbség az önök számára érthető, ha nem enné jobban, most nem fogom tudni elmondani tehát lehetséges, hogy, hogy nem ez volt az oka, minden esetre nem csak LR menekült előlem, vagy húzott el anélkül, hogy magyarázatot adott volna, de ez a hölgy is, akinek még monogramja sincs, hát nem mondom, hogy cserben hagyott, de minden esetre a, a, a, az ígéretét nem tartotta be. Ezen a héten iszonyatos mennyiségű interjút szerveztem be, annak érdekében egy, egyrészt, egyrészt bele az interjú készítésbe. Nem a, a telefonos interjú készítésbe, a nem telefonos interjú készítésbe. Akár hiszik, akár nem, ebbe bele lehet szeretni. Nem tudom, hogy a saját foglalkozásukban önök, tehát miközben dolgoznak, mibe szeretnek bele, én ebben maximálisan beleszerettem, Nincs meg az az intimitása, mint amikor az ember telefonon beszél, de abból adódóan, Hát ebben például Kurtács Andrásnak egészen elérülhetetlen érdemei vannak, mert hát nem mondom, hogy az egy nagy kunst elmenni Békásmegyerre, de azért a Békásmegyeri helyszín az nem volt olyan nagyon vonzó sokak számára, és itt nem mondanék neveket, mert aztán itt ilyen fővárosi hanyagság fog előjönni, de minden esetre az ott kint a világ végén, pedig nem Bugyiban volt, ugye, Lázár Jánostól tudjuk, hogy Bugy a világ végén van, hogy oda nem szívesen jöttek, ez viszont jó jóformán a város közepén van. Mit nem találsz? Engem nem találsz? Most mondhatnám, hogy önök se találják a képet, mert Kriszt. Ott megy a YouTube olyan szinten errejtette, hogy. Elrejtett a YouTube. Hát Fél, akkor szólj be neki, meg, Hát figyelj, ma központi jelentőségű műsor lesz. Hát, János, te ne nem közelít kérlek. Közelít. Közelít ilyenkor, amikor drámai pillanatok Akkor drámai pillanatok vannak. Te mit tanultál a színház és filmművészeti egyetemen? Ki volt a te osztályfőköd? Alsógomb alsó volt az osztályfőke. Így <sínt> hívták az osztályfőké, hogy alsógomb. János, te milyen osztályban jártál, ahol alsógomb volt az osztályfőköd? <sínt> És a további tanárok felső gomb és középső gomb? Vagy hogy abban ez? Na, az, ugye, őszintén remélem, tehát ezt válasszuk le élesen, mint ahogy majd negyed-kilenckor, amikor ideérkeznek a vendégek, akkor átmenetleg megszüntetjük a képet, és a kép már csak akkor fog visszajönni, sőt, a hangot is megszüntetjük. Ugye az egyik legnagyobb veszélye minden tévé és rádió műsornak, hogy bekapcsolva maradnak a mikrofonok az egy drámai dolog, vagy tragikomikus, vagy én nem tudom, ilyen jelzővel lássam el, amikor egyébként azok az emberek, akik később beszédet mondanak, vagy egymással fognak beszélgetni, vagy vitatkozni, mielőtt az elkezdene, elkezdődne, így nem on ugye egész másféleképpen beszélnek, és az így kiszűrődő zajok és párbeszédek emberek karrierjeit törhetik ketté. Persze a mennybe is meneszthetik őket, de erre egyébként általában ritkában kerül sor. Hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, ez ugye itt egy ilyen stand-up, csak éppen ülök, Uh, ugye annak érdekében, hogy tudhassák, hogy van műsor, eh, csak fél kilenckor fog kezdődni, hát ez is műsor, csak ez egy másik műsor, remélhetőleg színvonalát tekintve. Ugyanolyan nívos, de amiért ma alapvetően nézni fogják a Kejfejancsit, az nem én vagyok, őszinte szomorúságomra, de a jobbannak nem kell cégér, eh, így aztán eh, ma ennél fontosabb dolgokról lesz szó, ennek a mondatnak semmi értelme nem volt. Mindegy, most már nem fogjuk tudni törölni. Ott tartottam, hogy beleszerettem az interjú készítésbe, és abba, hogy ide jönnek az emberek arra is rájöttem, hogy azért 4,8-ra vagy fél nyolcra ide hívni őket erre nem volt nehéz rájönni az emberkínzás, belét, hogy nem jönnek el. Így tehát a nap egyéb időpontjaiban ajánlunk időpontokat annak függvényében, hogy doktor Kurtás Doktor és Lakatos János, aki egyszerűen csak János abból adódott, hogy nemrég hagyta el az óvodát, bár már elvégezte a színvészeti egyetemet felső gomb vagy alsó főnökségével, Alsó gomb vagy felső gomb! András, alsógomb vagy felsőgomb? Nem arról van, hogy az osztályfőnöke ki volt, alsógomb? Alsógomb, alsógomb elfelejtettem. És felsőgomb az tanár segéd, vagy olyan nincs is. De van három felső gombbal úgyhogy... Három felső gombon. Hát akkor sok fejetese volt az osztályfőnökének, Jároszkának, aki egyébként ma ziláltabb az átlagosnál, mert az is benne van, hogy tegnap konkrétan olyanok voltak ők ketten, mint hogyha egyébként a gyerekeim lennének, a végén rájuk kellett szólnom, hogy most már feküdjenek le, másnap iskola, mert ezek ott csiviteltek a Messengeren, De komoly... Nem feküdtem le. Nem a kurtás ráadásul, meg le se feküdt, be kellett volna mennem a hálószobába, és szegény Jánoska biztos ezért Zilát, mert nem hagyta békén. Figyelj, Adriska, ez így nincs jól. Hagy békén az öcsédet aludni, és te is aludjál, mert majd, nem tudom, fürjes bácsinak és Baranyi Krisztina nénnek a hangjával, vagy a bármiével azért lesz probléma, mert nem aludtál eleget. Aztán beírnak az iskola, a, neked nem tudom, hogy hívják az ösztályfőnöködet, alsógom, felsőgom, felső gomb, gomb, valami egyéb műszaki izé, még csak azt hiányzik, hogy az ellenőrződbe beleírjanak. Na, hogy egyik szavamat a másikban ne de a végére éljek annak, amit elkezdtem, aminek egyébként csak azért nem érek a végére sohasem, mert nagyjából negyed-nyolcig vagy negyed-kilencig kéne beszélgetnem még magammal, ami azért akárhogy is nézzük, még 22 perc, már eddig beszéltem 10 percet, csak azért egyébként, mert a vonat nem jön, de mindazok, akik fellázadnak a pályaudvaron, hogy hol a vonat, azokat ne próbálom valami szöveggel megnyugtatni, jönni fog, engem nem tudnak elérni, tehát ne akarjanak meg de hallgassanak engem. Én tudom, hogy jön a vonat, bízzanak meg bennem, és egyelőre elégedjenek meg velem, aztán majd jön a vonat is. Szóval is tettel elkezdtem interjúkat készíteni, amelyek ráadásul a fogadtatásokat illetően, már ami a nézettséget illeti, hogyha az a fogadtatás, sokkal magasabb számokat produkáltak, mint amilyet az élő műsor. Egyébként ebben benne van a kor szava, ezek a podcastok ma bizonyos szempontból népszerűbbek, mint az élő lebonyolítású műsorok, riportműsorok, magazinok, és ennek sok oka van, ebben most nem megyek bele, itt most semmilyen drámai részlet nincsen, én itt most csak lazán csevegek magammal. Mi a probléma? És fogalmas sincs János Kárnak, hogy mit csinál? Figyelj, a bátyát ver is, vagy csak, izé, vagy csak szóban abuzál? Erősebb vagy, Erősebb vagy nála? Na jó, a testvérek összevelekedését nem fogjuk közvetíteni, miközben egyébként ők nem testvérek. Most ki bugyog, és miért? Jó, most arra emlékeztetnek engem, hogy a gépkocsimnak a parkolás el fog kezdődni. Na jó, ami a parkolást illeti, az nem kerül szerint, hát, hogy a parkolás és a benzinköltség hogyan viszonyul egymáshoz Békás-megyer kontra 8. kerület. Hát ezt nem tudnám pontosan megmondani, azért a telefonszámlám jelentősen megemelkedett, és Piko Andráshoz csak azért nem fordultam segítségért, hogy ingyen parkolhassak, mert az mégse lenne ildamos. Tudtam, még ő a 8. kerületi polgármester. És euh, elkezdődtek az interjúkészítések. Um, ezen a héten, mert ugye innen indultunk, uh, a stúdió sokkal gazdagabb lett, mint amilyen volt. is bácsi, ezt elviszed, ha... Abszolút. De akkor, benne, benne, akkor látszani is fogsz. Tehát László. akkor most már fogják tenni, hogy ki benne, beültél? Te, be, beültél. Tehát uh, két beszélgetés volt, amikor egyébként a Baksar készült készünt interjú ment le. Hála is köszönet a média egynek, hogy... Uh, Ilyen mértékben odafigyel a KFJ-ancsira, és ha bár Szalaidániellel a kapcsolatunk nem mindig volt a diplomácia nyelvén baráti és együttműködő, ennek alapvetően egyébként én voltam az oka, de hát mindig én vagyok az ilyennek az oka. Ő hihetetlenül önzetlenül segít a műsornak, már mennyiben a segítség, hogy írnak róla, mert tennap egy igen jelentős internetes portál főszerkesztője azt mondta, hogy ő nincs meggyőződve arról, hogy ők egyébként beszámolnak a Kejfe akkor abban ők jót tesznek-e de Én megnyugtattam, hogy a szakmai hiúságomnak mindenféleképpen jót tesznek, és hogyha a szakmai hiúságomnak jót tesznek, akkor a műsoromnak is jót tesznek, amiről egyébként nem tudjuk, hogy alsógon mit tud, vagy gondol, hiszen őt, őt őtet nem ismerjük. Ilyen hosszú ideig egyetlen interjú sem állt el. A Baksar készült beszélgetés e, e, szabatosság ideje az ezt lehetővé tette, és remélem, hogy Baksar Oland minimálisan se gondolta azt, hogy ez a beszélgetés azért került több, mint egy hónappal később adásban, mert egyébként nekem bármi problémám lett volna vele, már csak azért sem hiszen ez egy korábbi, talán júniusi beszélgetésnek volt a második része, az első rész arról szólt, hogy otthagyja a szakmáját, és villanyszerelő lesz, és a másik része, vagy a második része pedig arról szólt, hogy otthagyta a szakmáját, szerelő lett, és nagy valószínűséggel, vagy ki tudja, hogy ezt a családjával meg tudja beszélni, akkor a hazáját, Magyarországot is elhagyja. Tudtam, már, ez még nem következett be. Hétfőn tehát három felvétel lett volna. Nem tudom, hogy én a múlt héten miért döntöttem, úgyhogy ilyen, mértékű, ilyen mértékben be fogom tölteni a naptáramat. Utola bebalva, meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt jó ötlet. Én nagyon sokat készülök a beszélgetésekre, akkor is, ha látszik, akkor is, ha nem. Um, egyrészt ezt tanultam a Magyar Rádióban, másrészt a belső hangom ez diktálja, harmadrészt meg, hát szeretnék valamivel kitűnni a szakmámból, ha van szakmám, szép nem lehetek, bár a Honpala szerint szép vagyok. közkrista szia, jó reggelt! Uh, legalábbis felöltöztem, nem tudom, számítani. -e. Uh, ugye korábban egyébként Maczkó nadrágban jártam a, a Rádió Kúba, ami a Honpolának a maximális ellenőrzését váltotta ki. Ide meg már a Mirkovics féle 168 órában már rendesen felöltöztem, bár váltogathatnám ennél is gyakrabban a ruhatáramat. De hát az ilyen, hogy otthon mondták, nobilis vendégeknek kell lenni, mint akik ma vannak, bár vendég és vendég között nem illik különbséget tenni, úgyhogy nem is teszek. Hétfőn, tehát három vendég lett volna hetedikén. Egyrészt terveztem egy beszélgetést a VAR kapcsán, nem duplavében, hanem szimpla. Ez a labdarúgásban használt ellenőző szisztéma, amely alapvetően és minőségileg forgatta fel a focit, és ezt azért is hoztam be, mert a Katarban rövidesen kezdődő világbajnokságon lesz majd egy félautómat a lesjelző rendszer, ami korábban még nem volt, és ez két embert szerződtettem a szóátvét értelmében, egyrészt Hegyi Ivánt, akit még akkor ismertem meg, amikor a Népszabadság vezetője volt, most már nincs Népszabadság aztán a vezetője se lehet, de őt ismerhetik mint szakkommentátor. A másik pedig Kele János, akit én legalább annyiszor szólaltatok meg, mint a Momentum elnökségi tagját, ha nem többször civilként, hol színházi ügyben, de alapvetően foci ügyben, hát fantasztikusan jó ötlet volt kettőjüket összehozni. Soha nem találkoztak egymással, soha nem beszéltek egymással. Két különböző iskola találkozott, Két fantaszta, két elképesztő tudású ember, két egészen másféle, a fantaszta nem jó szó, ezt valami helyet mondtam majd, remélem, hogy eszembe jut az a szó, és remélem, hogy az összes értelmet nem beszélem ki a fejemből, mire elkezdődik a vita. Nyolc óra van, nagyjából negyed óra múlva várható az első csöngetés, akkor csak és kizárólag kép lesz kint, és az, hogy 8 óra, harminc perc, kezdődik a vita, mert azt nem vállalom, hogy a vendégek jelenlétében műsorfezessek, vagy kép legyen. Um, még nem tartunk ott, hogy ezt megfelelően tudjam kommunikálni, mint ahogy a tegnapi adás elmaradás sem tüntette a hollapon. Igaz, erre kedden felhívtam szíves figyelmüket, ami már összefüggésben volt azzal, hogy túlvállaltam magam. Tehát volt a kere hegyi pár, akik messze felülmúlták a hozzájuk fűzött reményeimet, ami azért fantasztikus, mert hogy a hozzájuk fűzött reményeim is igen magasak voltak, vagy magas elvárást fogalmaztam meg velük szemben. Egy, egy, egy olyan élvezetes beszélgetés készült, hogy a fal adja a másikat. Csettinteni fognak utána, mintha valami jó tettek volna. Utána Bucski Péterrel beszélgettem, amit felidéztem aztán a keddi műsorban. Bucski Péter egy gazdasági újságíró, aki a G7-nek a, a külső munkatársa és vele arról beszélgettem volna, hogy az Oroszországgal bevezetett szankciók, azok mennyire hatékonyak, de annyira eltérő nyelvet beszéltünk, hogy végül is ez egy nagyon fura beszélgetés lesz, mert ha bár én azt feltételeztem magamról, hogy ki fogom tudni vonni az aktuálpolitikát, vagy a hazai belpolitikát ebből a beszélgetésből, az egész érrendszerem, az egész gondolkodásom olyan volt, amit egy tízes skálán nagyjából nyolcasra utasított vissza Bucski de nem úgy hogy vitatkozott volna velem, hanem egészen másféleképpen válaszolt az általam feltett kérdésekre, mint ahogy én azt képzeltem, hogy válaszolni fog, függetett, hogy nem tudtam, hogy konkrétan mit fog mondani, és hát azért ez nagyon jelentős befolyás gyakorolt a beszélgetésre, amely ebből a szempontból, tehát jóformán kizárólag Bucski Péter miatt élvezetes, mert én, ha bár a beszélgetés legvégére megtaláltam talán vele a hangot, azért 50 percig mégis nagyon igyekeztem, hogy felvegyem bele a ritmust, miközben egyébként azért is hívtam meg, hogy így válaszoljon, csak nem voltam felkészülve, hogy az ilyen is lesz. Talán érthető, amit mondtam. A harmadik beszélgetés lett volna el Rolanda aznap a Margit hős, aki megmentett egy lányt, az öngyilkosságtól őszintén sajnálom, hogy nem jött el. Legalább ennyire sajnálom, hogy 512 hívásomra és 64.512 SMS-emre sem válaszolt. Lelke rajta. Ez volt tehát a hétfő. Annyiban segített, amennyiben hamarabb mehettem haza, de a csalódásom nagyobb volt annál sem, mint az örömmel, hogy nem fáradtam el. Kedden Árpa tillával beszélgettem. Nem mint a őt hívtam meg, hanem a Sevestyén balásféle botráj miatt hívtam meg, Celep vagyok Mentskinen, amiről szó esik, de nem különösebben részletesen, mert hogy ő egyébként ezzel nem volt tisztában, tehát ezt a történetet nem ismerte. Egy közel másfél órás beszélgetés készült, hol ennek a telefonja szólalt meg, hol annak a telefonja szólalt meg, belédve az enyémet, hol Jánoskának kellett elmenni és között, hogy ő sajnos nem tud itt maradni, egy nagyon tehát a munka, ahogy a főnök mondaná, a gépházai benne van a műsorban, nekem nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszett. Tehát nagyon informatív, jó hangulatú beszélgetés volt. Ugye kedden kilátásban helyeztem, hogy nem lesz itt szerdán, ami aztán be is következett. Kemenesi Gáborral beszélgettem, virológussal, egy 35 éves fiatalemberrel, aki egészen fantasztikus társaság volt, fantasztikus hozzáállással, fantasztikus kedvességgel, optimizmussal és szaktudással. Nagyjából két évvel ezelőtt vettem fel vele a kapcsolatot a vírus járvány idején, de nem kapott engedélyt, hogy beszéljen velem. Facebookon kellett volna kommunikálnunk, de hát az a key nem volt és nem van sajátja, nagy valószínűséggel nem is lesz. Ez tehát immáron a negyedik beszélgetés, amely elkészült az élve és kamrába, és tegnap még egy másik, egy ötödik is elkészült a Trunkos Andrással, amely szintén a sikeredett. A stábtagjai Lakatos János és Kurtás András legalábbis nem panaszkodtak. Ez volt tehát a tegnapi nap, miközben Azért a félszememmel akkor már a Baranyi füljes vitát készítettem elő, függetlenül attól, hogy nem lehetem teljesen biztos benne, hogy lesz, soha, soha se lehessen tudni. Ugye ez egy péntek reggeli ATV műsor, ahol Baranyi Krisztina kifogásolta az egyik jelenlevő kérdezőt, ebből aztán e, lett egy... lett... Füliás Balázs levelet intézett Baranyi Krisztinához, akit egyébként még a KKBK idejéről ismert, és együttműködtek, jól együttműködtek, kérdezte, hogy miért tette ezt, kérdéseket intézett hozzá, és akkor én szombaton talán vagy pénteken este már nem emlékszem, megkérdeztem Baranyi Krisztinától, hogy ő egyébként vitatkozné Füriás Balázsral, Füriás Balázsral vitatkozné Baranyi Krisztinával, ezzel messze megelőzte mindenkit beleértve az ATV-t, nekem igent mondtak, de amikor hétfő reggelre kiderült, hogy van meghívás az ATV-től is, ők azt választották, tudomásul vettem, ha nem vettem volna tudomásul, akkor még megsértődhettem volna, de ennek sok értelmét nem találtam, így aztán abban maradtunk, hogy csütörtök reggel, ezért aztán le is kellett mondanom a csütörtök reggeli résztvevőket, Wintermantel Balást, a Városliget zért. Wintermantel Zsolt, Nagy, na, figyel, figyel, figyel, figyel a kisfiú. Igen, nagyon, nagyon jó, nagyon jó, akkor alsó gomb mégse végzett hossz munkát. Um, Wintermantel Zsolt, igen, nem tudom, hogy a családban van-e de minden esetre Wintermantel Zsolt, um, Városlegi ZRT bűvköréből valaki, valamint Kis Ambrus, ezért nincsenek ma. A vita nagyjából fél kilenckor kezdődik, és majd tapasztalni fogják, hogy milyen. Fél tíz, illetve kilenc óra negyvenig tart, ami ugye azért nagyon izgalmas, mert kilenc óra ötvenre már itt lesz Vasvári Csaba, az Országos Bírói tanácsnak a szóvivője, akivel ez szintén konzervanyag készül, és őt azért olyan nagyon nem várakoztatnám meg, attól, hogy szerintem meg lesz várakoztatva. Itt tehát az elmaradt interjúval is együtt, és sikerült befejeznem ezt a szómenést, 8 óra 7 perc van. Kelehegyi, Bucski, Árpa Attila, Kemenesi Gábor, Trunkos András, Vasvári Csaba. Ugye élő a mai vita, ez Maranyi Kristina kérése volt, Hat ilyen interjút előállítani egy héten úgy, hogy közben az ember még reggel is műsort készít, nekem nem sikerült. Ezért áldoztam be a szerdát, elnézést, hogyha ezzel fennforgást okoztam, és elnézést, hogyha egyébként valaki kérte rajtam, hogy a hollapon ez miért nem szerepel. Se idő, se energia nincs, valamint ez egy marketing fogás hiányoljanak, és akkor az nagyon jó érzés lesz, amikor ismét látnak. Um, ja igen, és hát akkor holnap ugye készül még egy hetedik konzervanyag. Uh, holnap egyébként lesz élő lebonyolítású műsor, már mindenkinek küldtem SMS-t is, 7 óra 10 perctől Filipov Gábor, 7 óra 32-től Navracis Tibor, és 8 óra 4-től Horváth Csaba állnak majd rendelkezésemre, és holnap utána pedig 11-től nagyjából délig Árendás Péterrel, a Buda I. és Gyula gimnázium hajda volt igazgatójával, és Horn Gáborral, aki ma már a Republikon alapítvány vezetője, de korábban volt politikus és volt iskolaalapító is. Uh, Árendás Péter jó barátja, uh, ők lesznek a vendégeim. A hétfői műsor, hétfőn nem lesz valószínűleg élőlebonyolítási műsor, és most ki fog kerülni valami, mert itt van Baranyi Krisztina. Jó reggelt! Jó reggelt! Hanyossat kell nyomni a Kime, Kimegyek maga elé. Jó. És akkor itt elköszönök önöktől. Most azt leveszem. 8 óra 9 perc van, á, akik hiányolják majd eh, hangban a kejfejancsit, azokat valamilyen módon, hát most ha rámennek a hullapra, akkor, vagy a Youtube-ra, akkor, akkor ott az van, hogy a műsor fél kilenckor kezdődik, és valaki Krisztinát ennél jobban nem szeretné megvárakostatni. Akkor levetitek a hangot, vagy vegyétek is le a hangot, legyetek szívesek. Kint van? Kép is kint van? Mindenkint van? Igen. Nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek. Ugye mi tegeződünk, de a műsorban a Buladodaj Baranyi Krisztinával nem tegeződő, mi se fogunk. Ugye a Kejfejancsi megjelt már elég hosszú utat, most nagyjából két hónapja önálló, sőt talán ma van a születésnapja, ma két hónapos, sok mindenre volt és... Sok mindenre van, és nem volt lehetőségem, marketingre kevés jutott, és ha bár gondolom, hogy nem azért jöttek el, hogy fényezzék ezt a műsort jelenlétükkel, de egy műsor, amely a nézettségét alapvetően nem miattam, hanem az önök beszélgetése, vagy vitája, hangsúlyozó beszélgetése, mert nem kell feltétlen vitázni, miatt lesz remélhetőleg nézet, az természetesen a a csit többi műsorának is jót fog tenni. Mind a régóta ismerem, és mind a viszonylag jobban viszonylag jól ismerem. Baranyi Krisztinát valamivel hosszabb ide ismerem. Önt, önhöz egy rövidebb kapcsolatfűz, de évekről van szó. Tudják, hogy ezt komolyan gondoltam. Tudom, hogy egyébként nem jöttek volna el, hogyha nem lenne a történet, de ennyit a múltról. És a kejfejancsiról. Nem idézem föl a műsort, arra már volt mód. A játékszabályokban körül... többé-kevésbé megegyeztünk, az időtartam az nagyjából egy óra, e, nincs megkötés, nincs híradó, nincs reklámblokk, e, semmi se kell, hogy megszakítsa a beszélgetésünket. Önök mind a ketten rendszeres vendégei az ATV műsorainak. Többé-kevésbé többé rendszeres, tehát nem, Hát nem ritka. Nem, azt nem mondanám, hogy ritka. Nem tudom, hogy Füriésban is. Most már régen voltam, de azért az elmúlt években jó néhányszor előfordultam, igen. Te hát emlékszem rá. Követtem, ugye én akkor készülök a kejfejöncsérek, hogy ezeket már. Nem, már járok oda, úgy tűnik, hölgyekkel, mert <síns> Krisztinával, polgármester előtt ütők lát... Szigorlat De. A című műsorhoz még nem volt szerencsé. Itt meg kell, hogy álljunk, és köszönöm a segítséget. Hogy lehet egy műsor, neve Szigorlat? A kérdés ugyanis az, hogy ez ugye nyilvánvalóan az ATV-s kimpadon, vagy kimpadnak a folytatása, ami félreérthető is, és ugyanakkor egy jó cím, ő nem is emlékszik rá. Volt egy, hát, igen, igen akkor még nem politizált, és nem nézett ATV-t. Jó volt az, nem? mit mondtam? De... Jó, ja, volt, de talán az ATV-n kezdődött. Mikor Tehát ennyiben... ültek, nem? Hát, nem én... az. Igen, igen, egy olyan. padon ültek, különböző nem tudom, hogy a gyárfás találtak, ki, vagy Lakattékárai, vagy bárki más, az egy meglehetősen pikírt hangulatú műsor volt, a nép nagyon szerette, abban az idejében, ugye Forró Tamás és Havasári készítették, annak idején az egy számba menő műsor volt, olyan a közszolgálatban soha előtte nem volt, és az ugye akkor nem a közszolgálatban született. A szigorlat az azt jelenti, hogy valaki vizsgálzik, nagy valószínűséggel nem az újságírók, akik hárman vannak, hanem az, aki elmegy szíves elnézést, aztán visszafogom magam. Ha én ott lettem volna, arra kértem volna, hogy azt a szigorlatot onnan tüntessék el, én nem szigorlatozom. Én ide válaszolni jöttem, de a szigorlatnál ott valakik vizsgáztatnak, meg adnak osztályjegyet, ezt nem is értem. öntem nem szavartak? Hát nézze, egy politikust minden nap vizsgáztatnak, hát arról szól az egész életem, hogy vizsgáztatnak, nyilvánvalóan a kerület lakója, hogy polgármester vagyok, minden egyes intézkedést, minden a kerületben történő rezdülést zsűriznek, számon kérnek, nyilván nem mindig ilyen uh, nyilvánosság előtt, meg ilyen módon, ilyen csatornákon, felületeken, de ez napi szintű kihívás egy politikusnak, ezzel nekem nincsen bajom. Ön volt ebben a műsorban? Nem voltam, de úgy vagyok vele, mint polgármester asszony, tehát ő, itt a szólásszabadság kapcsán jöttünk beszélgetni. Nekem a szólás meg a sajtószabadságban, hogy egy televízió ezt a címet adja, egy beszélgetős politikusokat valamiképpen mégiscsak kérdőre vonó műsorának, és pláne ha a politikus elfogadja és bemegy oda, tehát nekem ez bőven belefér. Igen, de a politikus nincs minden el tisztában, nem feltétlenül. Ugye először is az ATV-be hívják, és nem a szigorlatra. Ugye ez a reggeli műsor, ez mindig változik egy kicsit, volt már mikor hasonló kanapén kellett ülni, volt amikor asztalnál, volt amikor ez mögött, a pulpitus mögött, tehát én azt gondolom, hogy ez inkább egy kicsit ilyen unaloműző, vagy egy kicsit mozgalmassá teszik a reggeli műsort, ne legyen mindig egy forma az ott megjelenő politikusoknak legalább, legalább a testtartása, mert a mondani valójuk az általában azért kiszámíthatóbb. Ha önt hívnák egy ilyen műsorban, hogy hárman kérdezik el, lenne? vagy történelme a kérdés? <gül> Szerintem voltam már olyan műsorban, nekem nincs több megjegyzésem az ATV szerkesztői gyakorlatához. Általában én nem szoktam adásokat szerkeszteni. Nem biztos, hogy bemutattam a feleket. Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere és Fülies Balázs, miniszterelnöse államtitkára miniszter helyettes, a Kejfejáncsi vendégei. Annyit még hozzá kell tenni, hogy miután. Segítsenek ennek a történetnek, aminek kapcsán itt vannak, ennek füstje van, vagy lángja? Nagyon remélem, hogy lángja. Hát én azt talán már elmondtam, le is írtam, hogy szerintem jó az, hogy egy konkrét valamekkora izgalmat a magyar nyilvánosságban kiváltó történet kirobbantott egy beszélgetést, egy vitát a szólásszabadságról, mert úgy vagyunk a szólásszabadságra, mint a levegővel. Olyan természetesnek vesszük, hogy csak akkor Tűnik fel a hiánya, hogyha már elfogyott, és a szólásszabadság az egy fontos dolog. A mindennapi életünknek az erről való diskurzus az nem része. Jó, hogy időről időre ránézünk, hogy mi is a helyzet, milyen különböző megközelítések vannak a szólásszabadság ügyében. Mi régóta is megyük egymást, és nem fogom Önt kibeszélni, de Önnek soha semmilyen elvárása nincs semmilyen orgánummal szemben, hova elmegy beszélgetni. Csak arra föl, hogy szigorlatnak hívják, hányan fogják kérdezni, ki fogja kérdezni. Soha nem tesz fel ilyen kérdéseket. Nem, nem, én meg szoktam kérdezni, gondolom minden politikus így van vele, hogy milyen hosszú az adás, mik lesznek a témák, nagyjából. Sose kérdezem, hogy mi lesz a kérdés, mert ezt úgy árulják el, meg azt gondolom, hogy az az újságíró dolga, és mennyi ideig tart. Tehát alapkérdéseket teszek fel, de általában, most már 50 fölött azt tanultam meg, hogy a minél kevesebb elvárása van másokkal szemben, meg az élettel szemben az embernek annál szabadabban tud élni, úgyhogy nem Kényelmetlen rám nézni, a, úgy, hogy nézhet akár Baranyi ugye a helyzet a stúdióban adott. Igen. Igen? Ér, ráadásul Igen. is látom, hogy hogy nézni. De. Jól. Nagyon. Kivárol. Igen. Igen, tehát hogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vita, és ennek a vitának nem most kellett volna megtörténni, legalábbis ilyen nagy nyilvánosság előtt, hanem legalább 5-6 évvel korábban, viszont abban alapvetően nem értek egyet államtitkárulről, hogy ez a vita a szólásszabadságról szólna. Ez nem a szólásszabadságról szól, ez egészen másról szól, ez arról szól, hogy a magyar nyilvánosság ennek az óriási fideszes média fölének köszönhetően kezd belesimulni egy teljesen abnormális helyzetbe. Egy olyan helyzetbe, amikor Legitimnek tekintünk közpénzen, politikai célból, lejáratásra, támadásra és dezinformálásra létrehozott orgánumokat, amelyek nem sajtótermékek, hanem propaganda eszközök és hát mindenki, vagy legyint, hogy hát nem tudunk mit tenni, ezek folyamatosan pénzt kapnak, működnek, hazudoznak, a politikusok belefáradnak a perekbe, a, a legtöbb ember, aki mondjuk nem jut más típusú információhoz, tájékoztatáshoz, az ezeknek a médiumoknak a közléseit gyakorlatilag tényként kezeli, kezeli igazságként kezeli, és hát mindenki legyint rá, hogy ez van, ezzel nem nagyon Jó, tudunk kell tán. bánni ugye ezzel a történettel, mert ha bár én megértem, hogy az ATV szerkesztését ön nem akarja bírálni, de ez a történet Friderikus után szabadon nem jöhetett volna létre anélkül. Hogy a polgármester azt mondja, hogy kész helyzetre állítják. A kész helyzet pedig az volt, hogy ő tett saját magának egy fogadalmat, hogy ki kell áll szóba, és ki kell nem, és ott azzal szembesült, könnyen lehetséges egyébként, hogy ő. E egyébként magát az újságírót egyáltalán nem ismerte, hiszen miért is kellett volna ismerni, de amikor kiderült, hogy ő a Pesti srácok munkatársa, akkor azt mondta, hogy ő a Pesti srácoknak nem nyilatkozik, az pedig szerintem egy médium kötelessége. Független attól, hogy ATV-nek, BTV-nek, CTV-nek vagy a közszolgálatnak hívják, hogy a polgármestert, az államtitkárt, bárkit tájékoztatják arról, hogy milyen körülmények fogják ott fogadni, hiszen nem hozhatja Baranyi, Baranyi Krisztinát abban a helyzetben, hogy megtudván azt, hogy ki fogja kérdezni, hátat és eljön, hiszen akkor az ő megítélése alapvetően ezen fogulni. Különös tekintettel arra, hogy abban a vitában, amelyet önök először az ATV-ben folytattak, és ahol szerintem Baranyi Krisztina nagyvonalosságot mutatott, különös tekintettel arra, hogy a vezérigazgató azt mondta, hogy ő se válogatta meg az őt vizsgálztató embereket a jogi egyetemen, és a két dolgot össze Szerintem egy akkora bátorság, én eléggé jó, bátor vagyok, mint egy vakló, de azért ilyet nem követtem volna el, tehát hogy oda elment, és hogy Szőrösi Györgyi azt volt képes tőle kérdezni, hogy ő miért nem kérdezte meg, miközben ez a tévének lett volna kutyakötelessége, ez egészen elképesztő, és egyébként, ha nem kerül ebbe a helyzetbe, akkor ez a vita se jön létre, hiszen egyébként erről ott egyáltalán nem lett volna szó. Nem így van? Hát ezt tekinthetjük a csillagok szerencsés, illetve a szerencsétlen együttállásának. Mert ezt majd a jövő fogja eldönteni. Én azt gondolom, hogy ennek a vitának, ennek az egész uh, sorozatnak, ami most egy pár napra zajlik, lehet nagyon-nagyon jó kimenetel. Én ezt szeretném. És olyan kimenetele lehet, amelyel egyébként az egyet egyetért. Segítsen, meséljen nekem, hogy akkor ott. Valamikor utána, is. utána. Abszolút igen. Utána pénteken, ott akkor mit élt meg? Hát döbbenetet éltem meg, ugye arról az történt, hogy a harmadik kérdező, tehát a pesti srácokos propagandista késve érkezett a stúdióba, már ment a felkonfémben, álltam a stúdióba, a műsorvezetők is beszéltek már a nézőkhöz, tehát 30 másodperc volt hátra, amikor ő beszaladt, berohant, tehát gondolom, hogy nem tudom, késve ébredt. Szóval az a lényeg, hogy, hogy gyakorlatilag És a bacsánat, megszólalás a polányos, előtt... Ő nem tudta, hogy érkezik egy Pesti Sánczos újságíró. Nem. Tehát ott az adás előtt sem derült ez ki. Nem, nem derült ki, nem. Ugye én sose kérdezem, Engem rengetegszer hívtak meg ebben a műsorban. Volt olyan nem is egyszer, amikor még a témákról se tájékoztattak. E, nyilván olyan témákban nyilvánulok meg, amihez van közöm, meg van róla tudásom. Tehát ez, ez sem különösebben befolyásol. E, az a lényeg, hogy én ott nem, szembesültem vele. Azért kérdeztem, hogy elnézést, hogy nem. Ugye mindannyian járunk stúdiókba, és az embert hívják 20-30 perccel előtte, smink, mikroportozás egyebek, tehát ott előtte a szerkesztőkkel beszélgetve nem derült ki, hogy ki lesz a három újságíró. Nem, jött. nem. A szerkesztőkkel Kérdele, nem beszélgetett? Nem, be a Pesti Srácok. Egyszer csak úgy toppant be a Pesti Srácok, hogy még egyszer mondom, már ment a felkonf, tehát a élő, egyenes adásban. És ön ott találkozott vele, hogy Így hoppá, Pesti Srácok. Igen. Igen, és hát. És mit élt meg? Hát ugye azt, az volt az első gondolatom, hogy akkor én most sarkon fordulok, és elmegyek. És mi nem tettem? Hát azért nem tettem, mert láttam már magam előtt a a propaganda a szánylapok főcímeit, hogy megfutamodott a kellemet. Ezt minden alkalommal ki kell mondani, hogy propaganda és szánylap, tehát erre szükség Igen, van? hogyne. Itt van az éles határ, és ebben nem értünk egyet az államtitkár ide el jutni, de... hogy mi a sajtó, az újságírás, és mi a propaganda. Különöm, ide, kívánom ide, kívánom. Ide, ide eljutunk, de most jön a, a fűrjes törnye Államtitkár úr hogyan szerzett tudomást erről, a műsorról esetleg nézte? ugye nem panasz, tehát kivárom a soromat, de ami utána, utoljára szólhattam, és önök viszonylag sok mindent elmondtak, sok minden szóba került, tehát az első, talán onnan indult, indult a küzön első kérdés, hogy ez most tényleg a szólás szabadságról szól, -e meg miről szól a vite. Előtte én utoljára említeném az ATV-t, és megmondom, hogy szinte azért érzem egy kicsit kényelmetlen magamat, mert se kutyám se, se kutyám, se macskám, de ne olyan szereplőkről beszéljünk, akinek nincsen. -nincs Igen, de a, itt, a téma ismerete kell és, és nem kell, kell a elmondani után. a maguk álláspontját, vagy ha van egy ATV-fiala, ATV-baranyi Krisztina vita, azt folytassák lenni, külön abban. én nem vagyok érintett. Szerintem ez a vita, ez a szólás szabadságról szól. Van, amiben egyetértünk polgármesterasszonya. De ezt asszonyat. kifejteni? Tényleg? Tő, én megakadályoztam a pesti Van hogy ha... mondjanak bármit, mert ezt nem értem. És, és már tegnap belőtt sem értett. De azért arra hadd válaszolni már államfétkán, hogy honnan szerzett tudomást a beszélgetésről? Ha haladhatok sorjában és beszél, eh, akkor igyekszem minden kérdésre választani. Tehát a legelső, hogy miről szól ez hogy itt a vita, füstje, lángja van, és szólás szabadság és amit a polgármester asszony is kérdeztem, hogy miért szól ez a vita a szólásszabadságról. Miben értünk egyet? Abban egyetértünk, hogy még bennünket, politikusokat is megillet a hallgatás joga. Tehát, hogy tartózkodhatunk attól, bármilyen okból, tartózkodhatunk attól, hogy egy média tőlünk interjút kér, valamiféle kérdést fel akart tenni, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem szeretnék élni a lehetőséget. Tehát ebben nincs vita közöttünk, hogy nem vagyunk kötelesek mindenki számára válaszolni, és ezzel baloldali és jobboldali politikusok is élnek, hogy van olyan média, amibenek nem nyilatkoznak, vagy ritkán vagy sohasem. Én speciál azok közé tartozom, egy kicsit ilyen ritka vagyok, mint a fehér holló, aki szinte mindenkinek, de megilleti a politikust is a tartózkodásra. A, a szinte kinek nem? Hát nem nagyon volt még olyan, aki kért tőlem, és ne illatkoztam volna. És a... az, összes kíván, az összes kérésnek elegett tesz? Nem, az összes kérésnek meg nem mindig, de hát ugye, ugye van jobboldali, baloldali média, nyilván e, kormánypárti is, amit tudnak, egyszerűbb egy kormánypárti képviselőnek, de én adtam már interjút a Telexnek, a HVG-nek, a 444-nek, a 20-nek. kell önnek kérni? Soha Közbekérdezésnek, Tehát errőlök a nektem, mint ne, 11 éve dolgozom a 12 éve kormányzó Orbán kormányban, azt, hogy kinek nyilatkozhatok, mit nyilatkozhatok, nyilatkozhatom, vagy nem nyilatkozhatom, van, mit van mondok, vagy nem mondok, soha Más fideszes oldal. politikus, vagy más ember az államgépezetből eh, hasonló autonomiával és szuverenitással rendelkezik-e, mint ön? Én azt gondolom, hogy igen, tehát nincsenek ilyen teheted, nem teheted, ezt kell mondanod, ezt nem mondhatod típusú, ez nem része a kormányzati munkának. A szólásszabadság, ha. Szerintem ez a szíve közepe. Had, Igen. Had, egyszer, Jó. Tehát egyszer, néhány percet. Jó, én is rendben szeretném. van, én hátra ados, de azért megvan. fogok kérdezni. Is is az azért vagyunk itt, csak, ugye Krisztina is ezt kérdezte, polgármester, azt mondja, hogy miért a szólásszabadság? Tehát abban egyetértünk, hogy tartózkodás, hallgatás joga megilleti a politikust. Amikor írtam egy nyílt levelet önhöz, utána nagyon ön megtisztelt azzal, hogy, hogy válaszolt, és ebben azt mondta, hogy ön, ugye mi politikusok vagyunk, szükségszerűen elfogult szereplői. Egy kérdés. Szólás vagy sajtószabadság? Ön mind a kettőről de, szól, a, kettő de a szólás az talán egy tágabb, Persze, hogy más a, a, a szólásszabadság, az ön talán egy tágabb e, fogalom. Ön válaszolt nekem, és e, ugye mi politikusok vagyunk, szükségszerűen elfogult e, részesei a közéletnek, és ön fölosztotta, osztályozta a médiát, azt mondta, hogy a médiának van a szabad sajtó része, fősorolta a baloldali sajtótermékeket, és a jobboldali kormánypárti sajtóra pedig azt mondta, hogy az szenymédia, az propagandamédia, és arra tett nekem javaslatot, hogy én értsek önnel egyet abban, társuljak abban önhöz, hogy mi politikusok mondjuk meg, hogy ez az illető személy az újságíró, a másik meg nem újságíró, ez a termékhez való. Ez, okay, de ez már a válasz termék. volt az első ez nem Ez nem valódi e, sajtótermék. És én erre azt mondtam, hogy mi politikusok szükségképpen önkényes és szubjektív véleményünk szempontjaink alapján nem vagyunk arra hivatottak, hogy osztályozzuk a sajtót, és kirekesszünk, megbélyegezzünk e, újságírókat, sajtótermékeket, és azt mondjuk nekik, hogy ti nem vagytok valódi sajtótermék. Államtitkáról, akkor egy kicsit az elejéről kezdtem, hogy engem megillett a hallgatás joga. Ugye ez volt, amiben hát, ab, egyetértettünk. Tényleg, most már egy kicsit sajnálom, hogy, hogy itt se játszok be Pesti srácok részletet. Gondolja, a a pestis srácoknak, ugye évek óta mondom, hogy nem nyilatkozom nekik, a múltkor a fővárosi közgyűlésen, amikor Mosdóba mentem, akkor... Ugrottak rám, akkor zaklattak olyan módon, hogy konkrétan majdnem, hogy bejöttek utánam a női mosdóba. És utána ez úgy jelent meg az oldalukon, hogy Baranyi Krisztina az újságírókra csapta az ajtót. Csak hogy mennyire illet meg a hallgatás joga. Tehát én hiába mondom el ezeknek az embereknek, hogy nem szeretnék nekik nyilatkozni, ezek az emberek engem zaklatnak. A másik része ö, újra... Egy nagyon éles törésvonal van közöttünk. Én nem ö, azt állapítom meg a médiában válogatva, hogy ez az újságíró, vagy ez a médium sajtó-e, vagy nem, hanem azt állapítom meg, ami tankönyvileg talán ön már valószínűleg nem emlékszik rá, az állampárt a szocializmusban a kiadványaira ráírta, hogy agitációs propaganda kiadvány, ott ez teljesen, világosan kiderült. Itt nincsen rá, nincsen kiírva ezekre a médiumokra, de a tankönyv világ e, teljesen pontosan definiálható e, tevékenységek alapján látszik, hogy a nyilvánosságban mi az agitációs propaganda és mi a sajtó. És ezt a kettőt különböztetem én meg. Ahogy jobboldali médiumoknak én is adok e, interjúkat a válasznak, a magyar hangnak, jelent is ide sorolom valamilyen módon, tehát van olyan valódi sajtó, amely az én ideológiámmal nem egyezik, amely nem az én világképemet okay, az a kérdés, adott hogy... esetben nem nekem drukkol, de természetesen soha nem venném magamnak a bátorságot. De ez egy objektív szempontrendszer, vagy szubjektív? Teljesen objektív. Teljesen. És ezt a, ezt a Füliás Balázsnak értenie kellene? Hát szerintem a most akkor nem a előveszem a Nem, nem. Tehát, hogy szerintem Füriás ezt értenie kellene, hiszen egy olyan kritérium, hogy már az sem igaz, amit kérdeznek, az szerintem egy tök jól ö, behatárolható kritérium, ami megkülönbözteti a propagandát a, a szabad sajtótól, és akkor most idéznék Pesti srácok címeket, hogy mi az, ami objektívvé teszi ezt az egész dolgot. Először Hát, talán először Füriás Balázsról. Füriás Balázs baranyinak, a sajtótermékek zsűrizése az olvasók dolga, nem a politikusoké. Ez egy korrekt idézet, ugye? Nem lejjebb tartsam? <gül> Igen, köszönöm. Aztán Füriés Balázs, Magyarország vagy szabad, vagy nem létezik, korrekt idézet. Füriés Balázs válasz a gyógycsájnnak, test testszégyenítés, megbélyegzés, rasszizmus. Szintén egy szó szerinti idézet. Füriés Balázs, amíg ez a kormány hivatalban van, nem lesz dugó. Egy korrekt idézet. Legyen korrekt idézet. Balázsnak is, igen. É, csak tényleg ez nagyon. És akkor. És mi nem korrekt? Baranyi róla címek ugyanezen a portálon. Miért nem tudunk mi is így hisztizni? Baranyi a gyalászkodásával megsértette a média alkotmányt. Baranyi Krisztina a kínos magyarázkodásba kezdett az ATV kirohanása után. Akkor hol is készül a propaganda, polgármesterasszony? Beindult a célétsajtó, a közszolgálati és független telex Baranyit védi, hatházi elképesztő kamuval támadja az ATV-t. Jó, én azt gondolom, hogy ennyi elég. Érthető Ezek, az, amit Szerintem ez így érthető, nem? Beszélhetek? Igen. <kül> Köszönöm szépen. A, tehát e, van, amit semmiképpen... Semmit nem akarok elbagatilizálni, de ezt elmondtam. Én nem ismertem azt a felvételt, amit ugye két napja, amikor vitatkoztunk a, az ATV-ben. Nem hírműsorban, hanem egy politikai tókső műsorban e, beszéltek a Pesti Srácok újságírói és ezt a... vagy... Most tudom, politikai hobbistái, és ezt játszotta be polgármesterasszony. Most azt nagyon világosan szeretném most is megérteni, vagy kifejezni, hogy én, én nagyon megértem azt, hogy asszonyt, ez, ez bántja, és ez egy személyes sérelem, és ezzel kapcsolatban személyes indulatai vannak. Ami ott elhangzott, ahogy beszéltek most éppen asszonyról, az nekem nem fér bele az átlépte a jó ízlés küszöbét határait. Polgári szalonokban így egy másik emberről, sem hölgyről, sem úrról nem beszélünk. Én sose beszélném, mert azt gondolom, hogy pusztán a önmagában a létezésénél fogva az emberi méltóság a másik embert megilleti, és én így biztos nem beszélnék. Én egy olyan férfi vagyok, akinek... Nem csak édesanyama, mint mindannyiunknak, hanem a feleségemen kívül nővérem és lányom is van, tehát úgy, hogy különösen hölgyekről, férfiak, és mondjuk nők férfiakról ne beszéljenek így. Tehát nem fér bele, és tökéletesen megértem, hogy ez, egy, ez önt bántja, ez egy sérelem, és ebből fakadó <coughs> személyes indulatai vannak. Én azt két megjegyzésem van. Több is van, de most próbálok rövid lenni, mert úgy van értelme ennek a beszélgetésnek. Akár mennyire is fáj, Nekünk vagy bántó egy-egy megnyilvánulás, amit a Facebookon, sajtóban, velünk kapcsolatban e, e, megtapasztalunk. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy egy politikus az ne a személyes sérelmek, és ne a személyes indulatok alapján hozzon döntéseket, mondjon dolgokat viselkedjen, mert a sérelmeink a szükségképpen személyesek, viszont mi közhatalomban vagyunk, és a döntéseink, a szavaink azok a közösséget befolyásolják. A, ugye mindannyian tudjuk, hogy mi hangzott el a, az ATV-ben, vagy mi volt abban a beszélgetésben, amiről most is elmondtam. Minősítettetlen szület. E, e, azért sajnos, ez nem jó, de sajnos azt kell mondani, hogy a közbeszédnek ez a stílus, ez része, és a szólás és sajtószabadság keretein belül van. Miközben én azt mondom, hogy a jó jóizlés keretein kívül van, a szólás sajnos a világ az olyan állapotba jutott, hogy benne van néhány idézetet szeretnék hozni, mert ez sajnos nem egy egyedülálló dolog, és az egyik dolog, amit én kérdésként megfogalmazok, hogy elhatárolódott-e Baranyi Krisztina polgármester asszony a progresszív baloldal más képviselője, akkor amikor Isten nyugasztalja, de mégiscsak mondta a DK közeli újságíró Homonai Gergely azt mondta Novák Katalin köztársasági elnökről, hogy kommenteltem egyet ennek a náci féregnek. Aztán ugyanez az úr azt mondta, hogy... Ez hol volt? Facebook oldalán. Ahogy de a, bocsánat. nem, nem. Ne, bocsánat, e, én végig nem hallgattam, újság, mint... Te újságíró, és te az médiában, volt ez a... Ahogy az Ózban Facebookon írta, ahogy az Ózban a gonosz boszorkány halálát várták, úgy várom Orbánét is, és Pesgőt fogok bontani ha megbötli, ha, ha De ön magán emberek Facebook kommentjait ba, nem Barangó, barangó nevezetű úriember, ugye a tilos rádióban mondta azt, hogy kiírtanám média, rádió, hasonló rádió, kiírtanám az összes ez ugye egy frekvencíván összes, rá, rendelkező rádiós, azt ne fejezzük el, hogy a tilos keresztül. rádióban, de, de, igen, vagy de vagy vagy vagy. utána média hatósági Nyilván eljárás fár, volt. Ez volt, csak ebben az ügyben ön szerint lesz. Volt, hát ha valaki kezdeményez, akkor biztos, hogy lesz. A 444 az egy újság, nem? Tehát ez sajtótermé. Így van. Ezt mondta Müller Caci Ceciliáról egy négy es Bede Márton újságíró. Remélem senkit nem lett meg, hogy a nyúnyókás nagymuter valójában a szó legszorosabb értelmében fasiszta. Vagy? Ez 444? Így van. Vagy totta árpát, HVG, következőt mondta Varga Juditról, amennyiben az állam... Csecsét, Ájulásig, Szopó, Varga, Juditot elítéljük, és folytatta a mondatot. Sok idézet van sajnos, mert nem tudtam, hogy az ATV-ben ilyen bejátszáshoz, ugye én is egy kicsit utána néztem, hogy milyen idézetek vannak. Kettőt szeretnék még, ez a lényeg. .hu, aki szerintem partnere önnek is, legalábbis a jogi képviselőjük, is szokta képviselni peres eljárásokban. Azt írta egy helyettes államtitkáráról, egy fiatal hő egy helyettes államtitkáráról a magyar kormánynak. Cukor az élet, csak meg kell tanulni, szopni elnézést a kifejezésért. Utolsó Tottavi idézet. Is desz, ki, ki most. Ez a lényeg írta egy helyettes államtitkárról a kormányban. Tottavi Árpád HVG, Wittner Máriáról, 56-os szabadságharcosról, aki a legtovább ült börtönben, a kommunista megtorlás miatt, a halála után következőket tudta mondani, elvitte végre a pravoszláv ördög Wittner Máriát is. Tehát azt akarom mondani, hogy nem jó, hogy a közbeszéd olyan, amilyen, de, és én nekem nem fér bele, amit a, a, az urak mondtak, vagy férfiak abban az adásban önről, Férfi. de ettől még, ettől még sajnos a szólásszabadság és a, a sajtószabadság egyében nincs módunkban megtiltani az ilyen beszédet. Akinek meg, akit pedig sért, az nyilván indítsa meg a szükséges eljárásokat. És úgy lenne a becsületes dolog, hogyha egyenlő mércével mérnénk, én elmondtam a véleményemet a, arról, amit, ami elhangzott abban az adásban, nem ezeknél a kifejezéseknél, vagy megnyilvánulásoknál, amit én most idéztem, Egyetlen egy baloldali felháborodás nem volt, és még nem, fe, tehát tudnék még idézni. Ez nem így van, egyrészt volt, amikor ilyen megnyilvánulások vannak, akkor a, azok az emberek, akiket önök ön nevez, ugyanúgy felháborodnak, csak lehet, hogy nem egy buborékban élünk, és ön ezekről nem tud. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nagyon kulturáltan, nagyon simulékony és nagyon szépen, de ugyanazt a narratívát használja, mint a rácok. Tehát, hogyha én azt gondolja, hogy én az én egyéni sértettségem, aka, hiszti, pesti srácok, miatt történik ez, akkor nagyon. Nem, kérde. én ezt nem És hogyha erre, próbáljam, nem meg, mondtam, és nem erre próbáljam meg eltolni a maga nagyon kulturált mód, módján ezt a vitát, akkor én ezt kikérem magamnak. Nem mert nem ez nem rólam szól, ez akkor szólt volna rólam, és az én sértettségemről, hogyha 2020 elején, amikor ez megjelent, én feljelentést teszek, uh, ki, nem tudom, Itt meg írom, kell, hogy egy a a... Elnézést, mert ez a történethez tartozik. Ön ezzel akkor szembesült vagy a partizárévőm? Nem, korábban. Még akkor, amikor megjelent. Hát nyilván elküldik nekem ez. Én nem olvasom ezeket a szánylapokat, de nyilván megkapom. Akkor ennek volt visszhangja? Most... 2020-ban? Én nem tudok róla. Én ön nem, nem, nem, ön nem fordult médiahatósághoz? Dehogy fordult? Miért nem fordult? Hát minek? Nézzel, nekem számtalan perem volt. Számtalan perem. Arra játszanak ezek a médiumok, hogy a perekbe, az állandó bíróságra járásba, a rengeteg költségbe, amihez kerül, stb. stb. ebbe belefáradnak a politikusok, a költségvetésükbe ez be van építve, konkrétan be van tározva. Nézzük meg, én most politikus társaimról tudok, akik évek óta ö, ö, sorra nyernek olyan pereket, amelyeket 5-6, hét évvel ezelőtt indítottak, a személyiség pereket is megnyerik, óriási összegeket kapnak kártérítésért. Én nem ez a típus vagyok. Tehát, hogy én nem fogom az életemet azzal tölteni, hogy, hogy szennylapokat meg ilyen minőségű emberek miatt járjak bíróságra. Én elfogadom, amit ön is mond, hogy nekem ezt tűrnöm kell, csak azt ma is én tűröm is. De? Azért hozok ilyen erős példát, vagy azért hoztam, hogy felhívjam arra a figyelmet és a saját példámat hoztam, nem más politikusokért, akiket lebuziznak, lekurváznak, stb. stb. A Ahogy sajátomat, felmár, hogy, ezzel, hogy ezzel felhívjam arra a figyelmet, hogy van olyan nyilvánosság ebben az országban, amelyet közpénzből fizetnek. Nem magánember, nem magán média cég, nem egy független orgánum, hanem közpénzzel felpumpált évi milliárdokkal finanszírozott erre a célra politikai lejáratásra tartott médium. Azt lehet hivatal, tehát annak lehetne valamilyen investigatív újságírás eredménye kimutatni, hogy ez egy hivatalból eljáró fizetett médium. Tehát meg lehetne találni azt a vonalat, azt a... amely egyébként ezt bizonyítaná, hogy egy Fideszhez köthető politikus asztalán születnek az ezzel kapcsolatban. Rogán Antal neve rendszeresen elhangzik, ezt megtette Baranyi Kristina és én nem azt mondom, hogy ez így van-e, de ugye az a feltételezés a bal oldalon, hogy ez egy központilag irányított hadművelet, amely gyakorlatilag a nép hangulatának befolyásolására alkalmas, és így aztán a beszélgetésünk is eleve szinte zátonira fut, hiszen nem a szólás és a sajtószabadságról beszélünk, hanem a jó Igen, nem mégis is csak nekifutok még egyszer, mert lehet, hogy én fogalmazok fogyatékosan, vagy kevésbé érthetően. Nekem a szólásszabadságról szól a vita. És amikor Baranyi Krisztina, aki polgármester azt gondolom, hogy nem kell bizonygatnom, ugye évek óta innen is indult a beszélgetésünk, már mint a közöttünk ez a polémia, hogy mi egyébként Budapestért, Ferencvárosért eredménnyel tudunk együtt dolgozni. Félre tudtuk tenni a politikai... Ez egy is és konkrét városi kihívásokra együtt megoldást kaptunk, és van egy városi-városi ügyek tekintetében közöttünk egy jó munkakapcsolat, miközben éles politikai viták vannak, de azt gondolom, hogy ez a normális, hogy a sért felelős különböző szereplők tudnak konstruktívan együttműködni és a politikai viták mellett, amelyek egyébként természetes részei egy, egy, egy demokráciának, de amikor ő azt mondja az ön visszakérdezésére, hogy persze az ő mércéje az objektív, akkor itt van a fundamentális vitánk. Tehát én azt mondom, hogy mi politikusok, jobb és baloldaliak szükségképpen elfogult szükségképpen a, a szavazók, a választók, a magyarok csak egy része által támogatott, egymással politikai versenyben lévő szereplői vagyunk a közéletnek, és egyikünk, se, egyikünk oldalán sincs meg, mi jobb ezt magunknak nem is vindigáljuk, a baloldal rendszeresen gondolja magáról, hogy nekik van valamiféle felsőbbrendűségük, valami morális fölhatalmazottságuk, hogy ők tudják osztályozni most a jelen esetben éppen a szereplőit és azt tudják mondani, hogy te rendes újságíró vagy, te nem is vagy újságíró, te sajtótermék, vagy, te nem sajtótermek vagy. Én meg azt mondom újra, és még egyszer nem fogom elmondani, hogy a szükségképpen önkényes és szubjektív az önkérdésére az én válaszom az, hogy egy politikusnak szükségképpen szubjektív és önkényes a véleménye. A mi politikusi, önkényes, subjektív véleményünk nem lehet alapja annak, hogy megbélyegezzünk újságírókat, kirekesszünk újságírókat, a hallgatás jogával, jobboldali politikus is szok, politikusok is szoktak élni. Egyetlen egy jobboldali politikus sem vezető Fideszes politikus biztos nem akar senkit kirekeszteni az újságírók szakmai közösségéből nem mondja azt, hogy valaki szenny média, Jó, nem e mondja, hat kérdezett Szalai Szilárd ezért ezért szól a szólat más nem Szalai vélemény bocsánat tehát ez nem egy vélemény De az ön, ön a, nem, állítása én is sem a... egy vélemény és az enyém is egy vélemény én ezt értem csak én nem mondom objektívnak és meggyőző ennek a magam Állítását. én sem gondolom, semmilyen újságírót nem fogok Akkor újságírót nem fogok kirekeszteni sehonnan. Az, tehát az... De ön hogy, akarja megmondani, a, hogy ki is a Nem, nem. Ezt, ezt nem, veszi. ez bírósági perek tucatjai mondják ki. Ez nem az én de véleményem. Mi a, mi a ez egy kritérium? Tudja, mi a Az, hogy, hogy a, legalább a kérdésük ne legyen hazugság. Ez egy ilyen egyszerű ja, kérdés. mi ez hol van? Krisztina, hát, A bíróság szokta sajnos eldönteni, ugye? És erre a példára talán tanulhatunk belőle, hogyha van... E, több tucat, több száz olyan per, ami, be, ami kimondja feketén-fehéren az összes jogorvoslati lehetőség kimerítése után, hogy ez az orgánum hazudott, meg megint hazudott, meg megint hazudott, meg újra, meg kétszázadszor is hazudott, akkor talán feltételezhetjük azt, hogy ez nem valódi médium, hanem egy jogaganda. Kéne lenni egy olyan szabálynak, hogy az a sajtótermék, amely x darab sajtópert elveszít, annak meg kell vonni a működés jogát. Nem, egy olyan szabálynak kéne lennie, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy agitációs propaganda terméknek nem nyilatkozik, nem ad interjút, akkor nem lesz azonnal, ö, hogy is fejezték ki, inkább kecskéket, nem tudom, meg nem lesz hisztés, meg nem lesz tegnap jelszenszki, ugye mit mondott, aki kurvának áll, azt megbasszál. Tehát, hogy ugye ezt, ezt kéne valahogy elkezdődni, ezt kéne kimondani, hogy ilyen termékeknek egy politikus nyugodtan megteheti, hogy megtagadja tőlük a megnyilvánulási Elnézést, hogy Akkor ön egyetért azzal, hogy én nem értenék egyet vele, tehát félre ne értsük, hogy Totta és a HVG ne írhasson, ne jelenhessen meg, mikor azt mondja egy 56-os hősről a halála után, a gyász pillanataiban, hogy elvitte végre a pravoszláv ördög hogy az ez a lényeget kéne, Bocsánat, kéne, ez, mert, egy az ez a lényeget kéne vélemény. Ez egy vélemény, ne haragudjon, ez, ez nem egy tényállítás, ez de. egy vélemény. A pestisrácok és a többi propaganda média tényállításokat tesz, amelyek konkrét hazugságok. De, de a, Amikor azt mondják egy fe, a fehérre, hogy fekete. Tehát, hogy nem vélem, itt Nézzük már meg, hogy a HVG hány sajtópert veszített el. De ők is már. Vesztettek éppen. ők is, igen, persze. Mi gondolom, hogy mindenki veszít el sajtópereket. De de a sajtópereket. Én nézzük, a Sose gondoltam, hogy a Nézz, Nézzük a meg az arányokat. Nézzük Jó, meg az arányokat. Jó, de a... a, tehát a ezt ugye elmondtam az ATV vitánkban is, szerintem ez épp a jogállamiság működését támasztja alá. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a sajtó-médiaszabályozás is rendben van, a 90-es évek óta kialakult, alkotmánybírósági gyakorlattal megerősített. Ezzel és a médiatanáccsal ön szerint rendben tűnik, van? Úgy tűnik, tűnik, hogy működik, hiszen az, hogy bizonyos lapok nagy számban veszítenek sajtópert, akikkel önnek baja van, kritikája van velük szemben, az épp azt mutatja, hogy a magyar szabályok alapján, a magyar bíróságok helyt adnak annak, aki keresi az... De időségét. egy másodperc azért egy Igaz pár el. dolgot azért tisztáznunk kell. Rövid kérdések lesznek. Valójában tehát államtitkár urat az vezérelte a levele megírásában, amit elmondott, hogy ne osztályozzon politikus újságírót. Hát engem az vezérelt, ezt le is írtam az egyikben, már ugye két levelet írtam, Igen. hogy nem a baloldalnak vagy a jobb oldalnak a privilégiuma, a szólásszabadság és nem a baloldal van, annak a bölcsek kövének a birtokában, meg az igazságnak a birtokában, hogy ő kimondhatja Jó, politikusként, ebben... politikai szereplőként okay. sajtótermékekről és újságírokról, hogy te gyakorolhatod a hivatásodat. Okay. Nem, te valódi sajtótermék vagy nem, te valódi újságíró. Tudomásul vettem, sajnos én még a legöregebb önök között, én még egy olyan világban nevelkedtem. Igen, Igen, ahol volt közszolgálati magyar rádió és közszolgálati magyar televízió, és nem volt más médium. Ön azt írta a levelében, hogy éppen ezért értetlen állok azért, hogy jön egy kormánykritikus televízió az ATV stúdióban, és itt tovább. Van kormánykritikus és nem kormánykritikus televízió? Hát persze, hogy van. van kormánykritikus sajtó, meg nem kormány És a nem kormánykritikus sajtó, az milyen sajtó? Hát az kormánypárti. És a kormánypárti sajtó, az nem tesz... Nem, nem vett fel semmilyen kritikát a kormány alatt. A kormánypárti sajtó, az mennyiben különbözik a kormánykritikus sajtótól? Nem az a dolog lényeg, hogy van egy sajtó, ahol vannak ideológiai különbségek, de ez nem kormánypártiság kérdése feltétlenül? Egy kicsit azt gondolom, de bocsánat, semmiképpen sem akarom bántani, hogy játék a szavakkal, tehát a, a sajtó az sokszínű, és szerintem ez így van rendjén. Tehát ha a kormánypárti mi? csak van az a felfogás, hogy egy ö, ö, sajtó, mentés, egy sajtó az mentés, legyen -e mindig ellenzéki. Nem, nem, nem, nem, nem, mi, mi. De miért? Ez, ez hol van így, hogy a sajtó mindenhol... A, az aktuális kormányan szemben ellenzéki, hogy Szerintem kormánykritikus milyen, legyen. De, de én, én ezt nem, nem értek egyet ezzel. Értem, de tudom. A sajtó Amerikában most volt választás, meg kell nézni, hát, ki van Amerikában kormányon egy Biden nevezető elnök, a sajtó, az amerikai sajtó nagy része, az vele szimpatizál, és őt endorszálta a választáson. Kormánypárti sajtó többség van Amerikában. Mégse gondolom, hogy a cnn meg más amerikai sajtóorganumokat be kéne tiltani. Magyarországon is a sajtó sokszínű. Ezt is elmondtam a beszélgetésünkben. Az igazi kérdés, az a sajtó, vagy az egyik igazi kérdés, a sajtószabadság kérdése. Az a kérdés, hogy ma Magyarországon szabadon hozhat-e bárki tartalmat nyilvánosságra, az én állításom az az, hogy igen. És a másik kérdés, hogy a fogyasztók, az olvasók, a nézők szabadon hozzáférhetnek-e a nyilvánosságra hozott sajtótermékekhez? Erre is az a válaszom, Ezt... hogy igen. És a sajtópiac pedig kiegyenlített, inkább egy enyhe baloldali fölény van még mindig a sajtópiacon, egy korábbi nagyon erős baloldali. Oké, kérdés, de hát akarjunk-e beszélni a finanszírozásról, amiről egyébként Baranyi Krisztina is szót említ, téve? Hogyha ön azt mondaná, hogy beszéljünk, de hogy volt egy időszak, amikor pontosan fordítva volt, mert alapvetően baloldali médiumok voltak, és a jobb oldal nem rendelkezett ilyen sajtóportfólióval, portfólióval, bár akkor még ez nem volt ennyire jelentős, és akkor nem kaptak akkor a támogatást, tudomásra veszem, van-e jelentőség a finanszírozottságnak, vagy sem? Nyilván, természetesen van, hiszen a szabad piacon működő média, ami abból él, hogy az olvasói tartják el, az nyilvánvalóan... Ebből a szempontból a pesti is rá tartozik? Hát szerintem nem ide. Hát a megjelent hírek szerint, megjelent cikkek szerint Vasili Miklós és Mészáros Lőrinc pénze kerül a formálódó Pesti tévé mögé. Van-e jelentősége a finanszírozottságnak? A finanszírozottságnak természetesen van jelentősége, azt gondolom, hogy olyan szabályt se kéne hozni, vagy elég van. nekem antidemokratikus lenne a szólásszabadság Egyében természetesen erről is diskurálhatunk, hogyha valaki mögött bizonyos finanszírozás van, akkor azt be kell tiltani. Szerintem az a lényeg, hogy az alkotmányos rendet és a törvényeket tiszteljék a sajtó munkatársa is, a rá vonatkozókat, és amikor pedig valaki úgy érzi, hogy nem tisztelik, akkor bíróságra lehet menni, és úgy tűnik, Köszönöm szépen. Valamikor... Egy dolgot még az erről az közpénzről, hogy E, e, e, azért ezek a, a médiumok magánalapítványi vagy magány cég struktúrában működnek, és a hirdetési piacról egy kormányzati elfogultsággal talán nem vádolható döntően hirdetési bevételekből tartják fenn magukat, és a, egyébként a, a baloldali médiumok sem az olvasók pénzéből, hanem döntően hirdetési pénzekből, esetleg külföldről kapott szponzorpénzekből működnek, a G7 mondta a azt... a külföldről kapasz szponzor most ez most micsoda? Ilyen alapítványi, meg nem tudom milyen, hát vannak médiumok, amiknek mindenféle külföldi támogatóik. Én nem mondom, hogy ez rossz, csak a tényekhez is hozzátartozik, hogy különböző külföldi amerikai alapítványok más nemzetközi szervezetnek tart, támogatnak magyarországi sajttermékeket, vannak hirdetési bevételeik. A hirdetési piacról akarom elmondani, hogy a G7 szerint, aki nem egy jobboldali portál, a hirdetési tortának egyharmadát adják az állami hirdetések, és kétharmadát adják a magánpiaci hirdetések, tehát döntően magáncégek vannak jelen a hirdetési piacon. Hát ez érdekes. Én g7, mely g7 orgánumoknak olvasztam? a hirdetési tortája ez? Mert ez, a hirdetési, ez a teljes hirdetési piac Magyarországon. Tehát ezek nem állami vállalatok? Nem. Tehát a hirdetési, a G7 szerint a magyarországi reklám hirdetési piac az úgy néz ki, hogy a hirdető tési összegek egyharmada jön az államtól, a kormányzat az állam minden országban folytat hirdetési tevékenységet, és kétharmad a Magyarországon pedig a magánszektorban. Érdemes lenne összehasonlítani nem nemzetközi uh, példákon is, hiszen ugye itt a kétharmadban benne vannak a szappangyártó cégektől, a nem tudom, gyógyszergyártó cégek hát, a magánpiacon. A sajtóban ő. mindenféle magáncég hirdet, ez igaz? Valamit mondott államtitkár úr, és arra visszatérnék még a vitában. Azt mondta, ne legyen a sajtóperek függvénye egy orgánum léte. Én most önt idéztem. Ezt az előbb is talán elmondtam. Oké, okay, rendben van. De hogy miért van jelentősége annak, hogy Baranyi Krisztina fordul-e a médiahatósághoz, vagy sem? És akkor persze még nem történt semmi, mert az, hogy fordul, az egy dolog. Az egy másik kérdés, hogy napirendre veszik-e. Harmadik kérdés, hogyha napirendre veszik, akkor egyébként hoznak-e bármilyen szankciót? Államtitkár úr nem tudom, hogy ismeri a Nemzeti Média Hatóságnak a működését, hírközlési és, nmh nak a működését, de az úgy működik, hogy ilyen bejelentéseknek egy részét megtárgyalja, egy másik részét nem tárgyalja meg. Ugyanakkor azoknak az orgánumoknak az életét, ahol ilyen ügyek vannak, alapvetően befolyásolja azt, hogy az NMHH tárgyalja-e vagy sem, mert egyébként később, például az elektronikus médiában, ha lejár a frekvenciapályázatuk, ezen bizonyos eljárások okán nem lehet automatikusan meghasszabítani az ő frekvencia pályázatukat. Tehát, hogyha netán véletlenül uh, Baranyi Krisztina története kapcsán uh, lett volna ilyen döntés, akkor annak az orgánumnak a médiahatósági engedélyét, amikor meg kell fószabítani, befolyásolta volna. Tehát van összefüggés. Hú, én megmondom szintén ezt nem vagyok médiaszakjogász, meg médiaszakember, ezt nagyon nehezen eh, tudtam... Eh, Tehát a tilos rádiónak a folytatásában, vagy nem folytatásában belejátszott a varangó történet? Igen, és gondolom, hogy az rendjén is van. Persze! Én... De ennek nem volt ilyen következménye. De nem elég, hogy nem volt. Én értem, ma az van, hogy ha Baranyival ez történik, de történik a Wittner Máriával, ez egy libikókára kerül, és kvázi történik kiegyes. Történik Novák Katalina, történik Orbán Viktorra. A legtöbbet Orbán Viktorra történik, mert ő van a legrégebben a, a politika első vonalában, és első számú szereplő. Tehát amit ő kapott személyesen, meg az ő családja, a felesége és a gyermekei, azt azt gondolom, hogy egyikünk se tenné zsebre, tűri mert nincs más. Államtitkár úr, lehet tűrni, én is tűröm. Amint látja, még emiatt sem tettem fejelentést, vélemény, megfogalmazást, vélemény, akár az az test megszégyenítő vagy, vagy szexista, nem, vagy rasszista ez el, vélemény. Nem ezeket, fér bele? Amit, bo, bocsánat, amit mondtak, hogy nem érzem? fér bele? Tehát hogy nem, azt mondom, hogy ezt tűrni kell. Én nem ezt kifogásolom, és nem ezzel ellen emelek szót, hiszen ha azt tettem volna, akkor ezek miatt pereltem volna. Én ami, ami miatt pereltem, és ami miatt sajtópereket nyertem, az, azok konkrét hazugságok voltak. Tehát valaminek az ellenkezőjét állították, vagy valami kitalációt állítottak, tehát a, a hazugságok miatt, pere, nem a vélemény miatt, érté? Az a baj ezekkel Ön, a médiumokkal, volt a hogy hazudni, volt, nem több is volt, Aminek a, sajtópe, a sajtópereit a helyreigazításra kötelező e, határozattal együtt megnyertem, minden peremet, és amikor rágalmazásért, becsület sértésért, jogi pert indítottam, azokat pedig elveszítettem, mert azt gondol, vagy azt mondta ki a bíróság, hogy nekem tűrnöm kell ezt a hazugságot. Egy a helyreigazítási perben elég tételt vehetek, de egyébként személyiségi jogi perben. Mert egyébként azon nagyon delikát, hogy annak idején Bácska János, aki Ferencváros előző polgármestere volt, e tekintetben ugyanezt mesélte just the same, semmi különbség nincs. Bocsánat, ez megint azt mutatja, hogy hál' Istennek a jogrendszer nem tesz különbséget, hogy bal vagy jobboldali Ferencvárosi polgármester van, hanem a bírók ugyanolyan elbánásban részesítik, és igenis a politikusok keresni. de ma a politikusok nem egyszer szólják meg a bíróságot tevékenységét, nem ezt várom el önöktől, de az a kérdés, hogy a politikusoknak Ennyit kell bírni, azért ez normális. Tehát azért, azt azért hadd kérdezzem meg, hogy az, amit egyébként Baranyi krisztináról így mondtak, is, az egyébként érdemben befolyásolna a gondolkodását, akkor a számol lehetne rajta kérni. Örül, ha így beszélnének, akkor képes lenne egyébként farccal annak az orgánumnak egy másik újságírójának válaszolni, miközben ez se nem a sajtószabadság, se nem a szólásszabadságnak a része, hanem ez egész egyszer a józlés kérdés, ami nálunk elveszi. Ezt, ezt mondtam, Tehát szó szerint. Ezt mondtam, hogy a jó keretéén keretein túlmegy, és nekem nem fél. De a jó nem lehet törvényi szabályozással. Igen, mert ugye mi a jogalkotó megfontolása nem Magyarországon, hanem a világon mindenhol, hogy egy nagyobb érdek fűződik a szabad beszédhez annál, mint hogy túl szabályozzuk, hogy mit lehet mondani a nyilvánosság fórumain, és ennek megvan az a következmény, hogy nekünk, politikusoknak a világon, mindenhol itt is többet kell tűrni, és én ezt mondtam. De ennyit. Egy, egy, egy dologban szeretnék még visszatérni, mert ez most már jó néhány perccel ezelőtt volt. Nem szeretném véletlenül se, hogy ott uh, szerintem nem akart bántani, nem, nem úgy vettem, uh, polgármester asszony, de tett esetleg egy olyan összehasonlítást, tehát hogy még egyszer szeretném aláhúzni, én nem gondolom, hogy ön személyes sértettségből uh, uh, Háborúzik a pesti srácok ellen, és itt indulatok vezérlik, miközben teljesen érthető, hogy ez egy bántásként éli meg, és vannak önben indulatok. Én csak azt mondom el, hogy az ebből, meg az összes többiből a mondott lemond az a következtetés, hogy akkor akár jobb, akár baloldali politikus mondhassa azt ab óvó általánosságban, hogy te nem vagy újságíró, te újságíró, vagy te sajtótermék, vagy te nem vagy sajtótermék, ebben a kérdésben van gyökeres vitánk. A politikai, politikusok tűréséről pedig az a helyzet, hogy most nem akarok tudnék alkotmánybírósági határozatokat akár csak röviden is eh, eh, eh, eh, idézni, 90-es évekből, tehát még a súlyomféle alkotmánybíróságtól eh, is. Tehát az a helyzet, hogy igen, azt mondja az alkotmánybíróság, meg az alkotmány, a demokratikus nyugati jogrendszerekben, hogy a nyilvános politikai vitákhoz fűződő jog, meg az, hogy a politikusokat, közhatalmat gyakorló politikusokat, a kormányzati, önkormányzati szereplőket bírálni lehessen, és ezt félelemmentesen tessék meg az újságírók és az állampolgárok, ezért korlátozza a mi védelmünket, és egy de nagyobb. Véleményről ad, és lesz. azt mondja, és azt mondja, nem csak ez, ez a, vélemény nem a véleményről, mondja, a véleményről és, és azt mondja, hogy a civil emberekhez képest bennünket egy jóval korlát. Igen, de ugye Baranyi Kristán egy tesz egy distinkciót, amit tényleg külön. Tehát külön van a vélemény, és külön van a tényállítás. Arról nem beszélve, hogy számtalan dologban lehet azt tapasztalni, hogy a nyugat-európai modelleknek az átvétele automatikusan egy olyan országban, ahol a hagyományok másféleképpen alakulnak. legutóbb Franciaországban tettek megjegyzést, egy. Francia, egy fekete vagy színes bőrű képviselőre, és annak olyan következményei lettek, amilyen Magyarországon még soha nem fordult elő. Tehát én ugye ez a beszélgetés elvileg a szólás, de leginkább a sajtószabadságról kellett volna, hogy szóljon, de eddig kizárólag a jó ízlésről beszéltünk, vagy a rossz nem Beszéltünk a szólásszabadságról. És én egy olyan világban szerettem volna élni, hogyha egyébként hozzám tudomást, tehát én tudomást szerzek arról a műsorról, ami egyébként Baranyi Kristináról így szól, akkor nem hívom fel a pesti srácok szel elkezdőségét, de felhívom telefonon, és azt mondom neki, hogy milyen nem értek egyet azzal, ahogy egyébként veled foglalkoztak, mert egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy más tapasztalatok okán is az, hogy ez egyébként ilyen mondatot vált ki valakiből ATV, BTV, CTV stúdióban, az nem feltétlenül a sajtó és a szólásszabadság korlátozása, hanem az egyéni kurázséval azt mondja, hogy miután nem fordul bírósághoz, ő a maga részéről így negligálja, és gyakorlatilag nem az újságírót negligálja, az orgánumot negligálja. Az egy másik kérdés, hogy egyébként az orgánumról milyen véleménye van tényközlési szinten is. Tehát ez itt egy nagyon sok dologról szóló beszélgetés, és ez nem sikerült eddig igen, tény tényleg szeretném, hogyha ez tiszta lenne és nem keveredne, uh, nem tudom, hogy ez szándékosan keveri államtitkár úr, vagy a fejében keveredik. A, a sajtúnak szerintem nagyon pontosan lehet definiálni a fogalmát ez szerintem az újságírók Pontosan tudják, megtanulták az iskolában, és ez a, ezek alapján, az alapvetések alapján dolgoznak. De mi a fogalom? A sajtunak hogy... vannak definíciói, hogy mi tekinthető sajtunak. És mi? Nagyon sokféle kritérium van, ehhez én sem értek, de az egyik egészen biztosan az, hogy kritikusan, kritikus, kellemetlen kérdéseket is feltesz hatalman lévő, közhatalmat gyakorló politikusoknak. Én nem láttam még kritikus uh, számonkérő kérést a pesti srácok, és most csak róluk beszélünk, hiszen ők vannak ennek a beszélgetésnek az origójában, uh, újságíróitól. Soha nem Jó, láttam olyan kérdést ebben fölteni, önnek, hogy sen, eb -eb sem kormánypárti politikusnak, sem parlam kormánypárti parlamenti képviselőnek, se a miniszterelnöknek úgy, hogy például az ön által hangoztatott kormányinfókon az évente egyszer Megrendezésre kerülő eh, miniszterelnöki sajtótájékoztatón, ahol ugye ezek az újságírók egy-azaz egy darab kérdést tehetnek föl, és ahol kétharmad. Nem, nem, egy kérdést tehetnek föl. Tehát ez a nem igaz. Kétharmad, igen, kétharmad arányban hát az van egyébként. Például a. vagy Ildiko egy litániát szokott mondani, de itt meg kell, hogy álljak, mert még miatt azt gondolná Fülies Balázs, hogy vele szemben mondok kritikus megérzéseket, nem. Ön szituációt hozott létre. Ebben a vitában, saját magával kapcsolatban, ugyanis nem azt. Én. Nem, nem, Barayi Krisztina. Ugye ön ugyanis azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy ilyen kormánykritikus kérdéseket tenne föl a srácok, abban az esetben hajlandó lenne nyilatkozni nekik. Ezt mondta? Igen, így van. De ez azt jelenti, az... hogy a WC-be való bemenetelt képes lenne elfelejteni, Kizár. de mégiscsak nem, erről van szó. Nem, nem erről van szó. De miért a válaszolna nekik? A srácok a kapcsolatban. A fenntartásaim, azok megvannak és egészen addig meg lesznek azzal kapcsolatban, hogy ő egy sajtóterméke vagy sem, amíg nem kezd el valódi sajtóként viselni. Magyarul, hogyha Én... egyébként kérdez a kormányinfón kritikusan, és utána önnek, a. utána megy a WC-be, akkor ennek az utóbinek kisebb Jelen. a jelentősége, vagy nincs? A korábbi WC-be menetelnek nincs jelentősége, és pont azért nincs, mert ez nem egy személyes sérelem. Hanem ez egy olyan De mégis így, így, így mondtál. Melyiknek van jelentősége, hogy nem kérdez a kormányinfóniát, vagy hogy utána megy a WC-be? Annak van jelentősége, hogy ezek a sajtómunkásoknak nem nevezhető propaganda. De ezt nem kell mindig propagandisták, elmondani, igen. De szerintem azt el kell. Propagandisták, ezek nem valódi újságírók. És ezt az de most igazítja, ön nem válaszol a kérdésemre. Ön azt elmondom. mondta, hogyha egyébként... Ők kérdeznének kormányinformán, akkor adna nekik nyilatkozatot. Így van, ez az állítás. Mert feledni az egyéni sérelmeit. Nincsenek egyéni sérelme. De te elmondta De őket? Persze, azért mondtam el, mert amit, amit elhangzik a sajtószabadság, szólásszabadság körében, 12 éve megy egyébként a. Tehát közmé... a kettőnek a egy nyilván... nincs Bocsánat, megy a nyilvánosságban, megy az értelmiséggiek között, a jobb oldalon, a bal oldalon, ez mindenhol téma. De mikor vitte át az inger amikor a, arról volt szó, hogy kecskéket dugnak-e, vagy engem. Én ezért használom ezeket a nagyon erős eszközöket, mert különben értelmiségi vitáknál tovább nem fogunk eljutni ezen a téren. És ez nagyon-nagyon... Annyi baj, tessék föl, hogy előfordul ilyen. itt bármit, legyen. nyugodtan vegye föl, de akkor felveszem lészősövet föl. Tehát ez nagyon-nagyon káros a közbeszédre, és pont elég mélyen van már ez az ország ahhoz, hogy valahol ennek megállt parancsoljunk, és én ezért is köszönöm egyébként államtitkár úrnak ezt a hajlandóságát ezekre a vitákra, mert valóban csak úgy lehet ennek véget vetni, és elindulni egy kicsit fölfelé a gödörből, hogyha egy fideszes, meg egy nem fideszes politikus beszélget erről a témáról, mert mi egymás között önök is, meg mi is Teljesen fölöslegesen beszélgetünk. Próbálnék szintén. önből egy olyan megnyilvános kiszedni, ami nem könnyű, mert ön az egyik legfegyelmezettebb rendelkezésre áll, de fegyelmezett ember. Ez a beszélgetés Ezt nem. Előny vagy hátrány? Ez sok szempontból. Én nem ilyen vagyok, de ez sok szempontból. Előny, én ezért önt becsülöm. Köszönöm uh, szépen. Ez a beszélgetés nem a sajtó és szólás szabadságról szólt. Itt nem arról beszélgettünk, hogy a magyar hangot miért nem engedik be, miközben... Mármint erre a bizonyos kormányi fóra, a, amely ugye a, a legutóbbi baranyi füries vita kapcsán e, külön emiatt e, megpróbáltak e, önből ez egy mondatot, de csak jó munkát kíván nekik. Valószínűleg nem az, aki el tudja intézni, hogy a magyar hangot beengedjék bele, hogy senki nem tudja, hogy a magyar hangot miért nem engedik be. De én ezt a konfliktust nem ismerem, nem vagyok a... De senki nem vagy megoldani. Nem e, e, e, én ezt értem. E, nem vagyok, tehát... Topik, ő csak nevetséges, hogy van egy orgánom, amely egész egyszeren nem tudja, hogy miért került a szamárpadba. Hasonló szituációban ugyanúgy viselkednék, mint a magyar hanggal. A magyar kitiltása maga ennek a ténye száfolja az összeseddig önáltal elmondottakat. De én nem erre akartam... De, de, de. Én ezt, ezt nem értek egyet, mert a, a, a, akkor beszéljünk arról, hogy milyen a, a Orbán Viktornak meg a kormánynak a... A, a nyilvánosság tájékoztatási gyakorlat. Tehát Orbán Viktor egyedül a pártelnökök közül évente tart egy vagy két olyan sajtótájékoztatót miniszterelnöki minőségében, amikor kiáll, és mindenki ott van, ott van az... Igen, között, ezt a elmondta korodát, az ATV-ben is, de... de... Bocsánat, de a, a, a, most hadd had kérjem, hogy végigmondjam. Ja. E, e, végigmondhassam. Ott van mindenki, ahogy azt ön is elmondta, a kérdező időnek és véleménymondó időnek, mert ott véleményt is mondanak az újságírók, döntő részét a baloldali kritikus médiumok foglalják el, helyes, Ezután hetente van egy Gulyás Gergely Szent Királyi Alexandra tartott kormányinfó, ami megint, az nem pótolja a megint, csak mindenki ott van. Elnézést, legutóbb a, kormányfő... a, a Bristolban együtt lakott Gulyás Gergely és Orbán Viktor egy szállodában, de Gulyás Gergely nem emlékezett arra, hogy a miniszterelnök is ott volt. Tehát a két dolog az abszolút különbözik. De, de, de, ebben lehet közöttünk véleménykülönbség, elfogadom, hogyan ezt gondolja. Én meg azt gondolom, hogy az egy tisztességes gyakorlat, hogy hetente van kormányinfó, cenz nélkül bárki kérdezhet bármit, és ott van Már a, a baloldali kritikus média 99,9 de a de és kérdeznek szabadon. Miért... Hetente van ilyen. Hadd had, had, had mondjam e, végig, a kormányfő, mégis csak az elsősorban az a dolga, hogy kormányozzon. Ha ő minden külföldről és belföldről érkező interjú kérésnek eleget tenne, akkor nem tenne más, csak interjút adna, és egyébként nem kormányozna. Éppen ezért ők két hetente elmegy a a jobboldali orgánumoknak sem ad akár évekig eh, nyilatkozatot. De azért rendszeresen De két elmegy a közszolgálati médiába, a közszolgálati rádióba, és ott ad egy eh, tájéket, a és és Ezen kívül, ezen kívül heten, három hetente bemegy a parlamentbe, és ott megint csak cenzurázatlanul az ellenzéki baloldali képviselők másfél órában vallatják, kígyót, békát kiabálnak, mindent a fejéhez vágnak, ő pedig fegyelmezett. Oké, okay, és szívesen látom Orbán ez nem ugyanaz. Leülünk egy leülünk egymással vitázni arról, hogy a, hogy az a közszolgálati média az most közszolgálati média. Most is, most is vitázhatunk erről, mert tudom, hogy vannak ezek a baloldali topikok, de nem feltétlenül fogadjuk el eh, mi a jobb oldalon eh, ezeket. Most ehhez képest nézzünk csak meg egyetlen szereplőt a főpolgármestert. Tarlós István mint baloldali ikont. A, a, a főpolgármester Tarlós István két hetente tartott Budapest infót, és ott megint csak mindenki ott volt, két-három órás volt egy ilyen Budapest infó, és minden kérdésre válaszolt. Karácsony Gergely miközben szapulnak bennünket azért, hogy bizonyos jobboldali politikusok bizonyos baloldali médiának nem nyilatkoznak, ahogy ön sem nyilatkozik bizonyos jobboldali eh, sajtótermékeknek, Karácsonyi nem tart Budapest infót, a főváros főpolgármestereként nem hívja meg a jobboldali lapokat a sajtótájékoztatóra, és a nem létező sajtótájékoztatóra, a rendszeres sajtótájékoztatóra, és bolyhottál bizonyos oldal Jó, lapokat. itt meg merevedett frontok vannak, lapokat. tehát az igazság az bizony összetett, és nem csak a baloldalnak vannak tényszerű igazságai, hanem bizony, ez, ezek tények, ezek amiket ez, nem, én, A Kejfej Jancsi igazán ott tud megszólalni, hogy nekem rengeteg papírom van, mint általában, és aztán a végén az ember rájön, hogy azokra semmi szükség nincs. Vannak olyan szituációk, ezt Fiala Jánosként mondom, nem Kejfej Jancsiként, ahol az embernek vannak gesztusai, és ezek nincsenek összefüggésben a sajtó és szólás szabadsággal az előbb, könnyes volt a baranyi tekintete, a mi viszonyunk megélt hullámvölgyet, hullámhegyet, azt, hogy ő mi, mit élhet meg annak kapcsán, hogy mindazt, ami vele kapcsolatban mondanak az ő külmével és a vele való viselkedéssel kapcsolatban, az egy olyan helyzet, amit egyikünknek se kívánok. Az, hogy azt a szolidaritást nem kaptam meg az elmúlt 24 órában. Egyébként szerintem baloldali politikusoktól sem. Ami egy... Én nem voltam szolidáris a mert nem voltam egyértelmű, hogy nem fér bele, nincs benne a jó ízlés határaiban. De ez, ez, polgármester, azt mondja, hogy értékelitek, nem? Én azt gondolom, hogy nyilvánosan egyetlen megkövetést kaptam. És ez valóban nem jött. Nem akarok vitatkozni. Együttérzést feltétlenül nem Nézem. tudom megkövetni, mert én nem követtem el ebben az ügyben semmit. Jó, ja, ő, ő se de... tudta volna ezt az egészet, hogyha nincs az atv -s. Az atv beszélgetésnek ehhez semmi köze. Ami Baranyi Jó, Krisztinával de, de, történik, de, de, az nincs összefüggésben a sajtó és de, a szólás csak És nem akarom kicsinyíteni semmiképpen, semmiképpen. Azt hiszem, már elégszer elmondtam a véleményemet. De hogy sajnos, ha itt akár csak két-három évre, hát ha még 30 ra megyünk vissza, ez egy jelenség a nem kevés közül, és amit én idéztem, és még tudnék idézni, heti hetesről is akár visszamehetnénk. Nyugodtan. Hogy beszéltek nőkről, teljesen, röl, igazza, de teljesen igazza, hogy azt hogy beszéltnek mai napon is szerző újságról, 444HVG újságról, köszpársasági elnökről, helyettes államtitkár. Kevés olyan, olyan emberrel ül, aki annyiszor kért elnézést egyébként, amit korábban elkövetettem, az elmúlt időben ez már nem nagyon jellemző De Helyes, ha van felháborodás, csak hiányzott egy kicsit a felháborodás. Önnek ebben teljesen igaz, az lehet, hogy nem figyelek eléggé, de megmondom őszintén, amit polgármester azt mondod, én nem tapasztaltam meg a baloldali média felületeken annak az elítélését, amikor Wittner Máriáról a halála után így ír egy hvg és újságíró, amikor ezt írja le egy azóta elhunyt újságíró fasiszta vagy náci féregnek nevezi a köztársasági elnök, lehet, hogy akkor még csak miniszter volt, vagy amikor, amikor így beszélnek egy fiatal hölgy helyettes államtitkáról. Megint. Jó, én azt tudom... Nem, mond... nem, nem, nem, tapasztaltam a baloldali Jó, én azt tudom, hogy amikor a csepregit meghurcolták a 888-ban, akkor mi jóformán hetente beszéltünk, és kiálltam a mellette, elnézésű a saját példáma a szólás de ennek semmi köze nincs a, és a sajtószabadsághoz. Amiről mi beszélünk mm az, hogy az elmúlt időben, hogy most az alkotmánybíróság függvényében vagy sem, valószínűleg attól függetlenül annyira eldurvult a közbeszéd, hogy a közszférának a szereplői mind egyéni sértettséget hordoznak. Én teljesen igazat adok önnek, hogy az embernek ne legyen sérelmi politizálása. De ha valaki olyasmit mond a baranyiról, mint amit mond, utána azt elvárni tőle, hogy annak az orgánum egyik képviselőjével objektív legyen, az elvárhatatlan. De államtitkár úr, ez önt is megilleti. Ha én, én így beszélek. Joga. De, ha, de ez nem a hallgatás joga, ez annál több. Mi történik, ha én hallgatók nem írják ezt meg? Hogy mi? Azt értsen meg, hogy vérig van alázva. Orbán Viktor is vérig van alázva, de ez nem normális. Bocsánat, ezt értem Ezt értem és megértem. És ehhez hozzáteszem azt, hogy ebből az én felfogásom szubjektív, önkényes vélemény, a saját véleményem alapján nem juthatunk... hat Hogy nem juthatunk arra a következtetésre, hogy akár jobb, akár baloldali politikusok megbélyegezhessenek újságírók. Ez nekem igazából. ez nem szóval, szóval, de, a Ez nem a saját. az az igazság, hogy a baranyi nincs abban a tudati állapotban, hogy ebben... Hogy ugyan, Fent, álljon meg egy felnőtt tü Türelem, türelem. Ön, ha a gyereke így beszél, arra rászól. Bárki is rászól egyébként azokra az emberekre. Nincs, én én nagyon, nagyon kedves, tényleg én, én nagyon jól esik a felindultsága. Csak tényleg újra ugyanott vagyunk, mint az elején. Ez egy alapvető tévedés. Az államtitkár úrtól is, és öntől is. Ez nem sérelmi politizálás. Én, én nem, nem ezért tettem értem, fél szóval. félre ért. ezt Félreért. Én ezt értem, csak azt mondtam hogy a kettőt nem lehet szétválasztani. Szerintem a könnyen, igen, ha nem lehetne szétválasztani, Szerintem akkor. Én... Szétválasztani. Van persze, szinten, szinten is szinten. Is Szerintem Van egy szint a sértettség érthető, a megbántottság érthető. A, és bennünket nem akkor a politizálnék sérelemből, hogyha én fejlentést tettem volna a kecskebaszás, meg a többi miatt, de én ezek miatt nem tettem fejlentést. Én azt teszem szóvá, hogy olyan emberek újságírónak hazudják magukat, akiknek még a kérdései is hazugságok. Ez az alapvető problémám, és szeretném erre felhívni a figyelmet. Igen, csak én azt mondom, hogy azt, hogy kinek a kérdése, kinek hazugság vagy igazság, ezt nem mi nem, a a politikai versenyben. Így, így van, és így ettől van. ők még, azért, mert egyszerűen, tehát én nekem nem jut eszembe, hogy a HVG-nek ne adjak e, e, e, nyilatkozatot, mert azt mondta, egyébként mélységesen elítélem Tottavé Árpád Varga Juditról, hogy az állam csecsét ájulásig szopja, vagy egy másik e, e, e, e, helyettes államtitkáról az ez a lényeg azt írta, hogy cukor az élet, csak meg kell tanulni szopni. Nem akarom még egyszer ezeket idézni. Bőven van, most csak néhányat hoztam elvinni a e, e, az Már időt. Ebből Ettől még én nem gondolom, hogy nekem kéne osztályoznom, minősítenem, megítélnem, hogy valaki sajtótermék vagy nem, újságíró vagy nem, azt eldönthetem, hogy nyilatkozok-e de, de, de, de neki vagy sem. Jó, hát én csak azt tudom, hogy amikor. Hát a demokrácia az egy nehéz dolog, és a szólásszabadság sajnos, főleg lehet mondani hogy nekünk politikusoknak, jó, én nem tudom, hogy már kellemetlen következménye, én, de még mindig jobb út, mint ha elkezdenénk felszámolni. Én nem tudom, hogy Baranyi Krisztinának tényleg gyógyír lenne, hogyha a Pesti srácok munkatársai kormánykritikus vagy érdemi kérdés, ez két különböző dolog, maradjunk az utóbbinál, érdemi, érdemi kérdéseket, szerint érdemi kérdéseket tennének fel font. Erre vagy sor kerül, vagy sem, de a két dolog az egymástól teljesen független. És az egyébként, hogy maga a kormányaparátus részint a párt része, részint az államigazgatás milyen mértékben és hogyan áll a sajtó rendelkezésére, az nem is biztos, hogy a magyar hangszintjén. Az ellenzéki politikusok, mert hát ez a gyakorlat, ez a bal is van. De érleg, azért ilyen, nagyon ilyen, jelentős. A hát szeretem, most nélkül. nem az ellenzék fúja, a, én egy dolgot tudok mondani, olyan mérvű irritáltság jött létre a felek között, hogy nem tudunk objektíve szólásszabadságról és véleményszabadságról beszélni, óhatatlanul előjönnek az indulatok, A Baranyi Krisztina valamit elmond, arra Úhatatlan a másik fél sérelmei jönnek elő, holott a Baranyi sérelmeit kéne e, orvosolni ami egyébként függet attól, amit a Baranyi mond, hogy egyébként az a sajtó orgánum, az egyébként nem tesz föl valós kérdéseket. Ezek összekavarodnak. Egyfolytában szétválasztja őket, Baranyi Kristina, de ez közben a valóságban permanensen összeolvad, és e tekintetben azt mond el, mint mondani, mint amit az ATV-ben, hogy majd a végén a néző dönt, olyan cinizmus, hogyha egyébként ezzel a... Ne arra buddjon, nem nem értek egyet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, a szólás és sajtószabadság, szándékosan, tudatosan fogalmazok így, a szólás és sajtószabadságba beletartozik az, hogy emberek ma már a nyilvánosság lehetőségei szinte hogy ugye social media és sajtótermékek lehessenek baloldaliak, lehessenek jobboldaliak, lehessenek Orbán Viktorral egyetértőek, vagy Orbán Viktorral nagyon kritikusok. Ez emberi jog, a szólás és sajtószabadság emberi, jog, ezeknek a, a, a lényege, hogy egyetemes és egyenlő, minden emberi jog, az azt jelenti, hogy mindenkit megillet és azonos módon illet meg, és épp ezért a szükségképpen a versengő politikai szereplők egyike, egy bal vagy jobboldali politikus, ne dönthesse el, hogy ki minősül újságírónak és ki nem, és erről ebben valószínűleg fönnmarad a vitánk. Ez az abszont, ellenkezőjéről engem nem lehet. Ön moderálja azt, ami, vagy bárki moderálja azt a párbeszédet, ami az ön Facebook bejegyzései alatt van? Amikor ilyen mennyiségű komment van, akkor nem. És hát ez már sajnos lehetetlen. Egyébként, ha ennél kevesebb vagy kisebb, az érdeklődés nyilvánvalóan a hazugságokat illetve. És az önet? Nagyon ritkán. Be egybe az ön kulturál szavait azzal, ami utána van, és közben ez mind önre vet, jó ez vagy Nekem mondja, hogy mindkettőnek. Mind a kettőjük. Mind a mind <gül> kettőjük. Mind a, saját, mind, szavaiért. Mind, mind a saját, szavaiért, van, saját szavainkért tudunk. De közben mégis ott van, akkor a facebookozást vagy moderálni kéne, vagy törölni. Igen, de ez megint ez a kérdés, szerkesztő úr, hogy, hogy a letiltás, a kitiltás, az elhallgattatás, a kirekesztés az a jó út, vagy annak az elviselése, hogy bizony a sokszínű nyilvánosságban és a vélemények sokszínűségében, tőlünk, az mi ízlésünknek, a mi meggyőződésünknek, a mi véleményeinknek, sőt, a mi tény véleménynek nem megfelelő. Igen, de ez a szólásszabadságnak szabadság tesz, vél... a sajtószabadságnak nem feltétlenül. Hát, ugye, kicsit úgy is látom ezt a kérdést, hogy a 90-es években ugye a Magyar hírlap egy liberális újságlap, most a printről beszélek lap volt, volt egy rovatuk, ugye a vélemény rovatuk, azt hiszem ez volt a a, a, a mottója, hogy a hírszent a vélemény, vélemény szabad. szabad. És e, nagyon nagy bajnokai voltak a, a, a baloldalon a, a, a szólásszabadságnak addig, amíg a média viszonyok e, e, mondjuk 90-10 vagy 95-5 százalékban a baloldal javára e, e, e, álltak fenn Magyarországon, és amióta egy kiegyensúlyozottabb média viszony van, azóta azokból, akik korábban a szabadság szószólói lett, voltak, úgy tűnik, hogy időnként a kirekesztés bajnokai lettek, tehát én látok egy ilyen összefüggést is. És mennyire látja az, hogy a hír és a vélemény minden orgánumban kavarodik, belejétve a közszolgálati Magyar Televíziót, a Közszolgálti Magyar Rádiót, és az, hogy a hír szent, az gyakorlatilag megszűnt. Egyet tudok érteni azzal, hogy vannak minőségi felvethetőek minőségi kérdések a sajtó minden oldalával, a legtöbb sajtótermékkel kapcsolatban. Közszolgálati médiával kapcsolatban ez egy kicsit azt mondom, hogy azt látom, hogy a, ha van rajtuk sapka, az a baj, ha nincs rajtuk sapka, az a baj. Tehát nagyon sok kritika érte az ő gyakorlatukat az elmúlt években. Azt mondom, hogy ma a közmédia... Én nem vagyok a közmédia kritikátlan szemlélője, ugye épp Karácsony Gyergellyel kapcsolatban, volt egy alkalommal, amikor volt egy ilyen elhíresült interjúja 2019-ben már a megválasztása után, amikor a ugye egy nagyon furcsa interjút készítettek vele, és én mondtam azt, hogy jó, hogy ez nem a választás előtt készült, mert kevesebb fideszes képviselő lett volna, és vállalhatatlannak minősítettem azt az interjút, de a közmédia igenis egy, egy kifejezetten javuló teljesítményt mutat, sokkal inkább beszámol ma, mint korábban ellenzéki eseményekről, kormánykritikus eseményekről, és minden héten közzéteszi, hogy hány ellenzéki politikust hívtak meg. Azt hiszem a legutolsó adata az tudok, volt. Tényleg. Én ezt <laughs> Értem, hogy önnek ezen talán kötelező is, de hogy, hogy 70-valahány ellenzéki meghív, visszautasított ellenzéki meghívás. Ez már következmény. Tehát, hogy igen, csak akkor, ha, igen. Tehát, ha van rajtuk sapka, az a baj, ha nincs rajtuk, az a baj. Lehet, Lehet is ennyire? Sőt, szabad, sőt, helyes a kritika, csak menjenek is azt, be a az meghívásokra. Egyébként azt szerintem totál jó, hogy önök leülnek egymással, de amilyen mértékben egy és ugyanazon dolgot másféleképpen látják abban, ha én ennél agresszívabban léptem volna fel, akkor mind a ketten itt hagytak volna. Van egy híd, ami a párhuzamos közlekedés, vagy az egyirányú közlekedés sem tudtam létrehozni. Szerintem ezek teljesen egyértelmű dolgok. És nagyon jó, hogy elmondta ezt a régi eh, tézést, a hír szent, a vélemény szabad. Ez pontosan így van, csak az a baj, hogy a közszolgálati médiánál és a Fidesz propagandistáinál a hír szentsége az utána két-három évvel ilyen bírósági ítéletekben tud megjelenni és garantálódni. A vélemény az meg ugye szabadon De Krisztina, olvastam egy, amikor készültem erre a vitára, valaki kezembe nyomott egy publicisztikát. Révész Sándor baloldali magát is ugye mondja, hogy népszabadságos újságíró, egy régi baloldali publicista, aki azt mondja magáról, nyilván baloldali pártos orgánumokra céloz, vagy pártos orgánumokra szükség van, magam is pártos újságíró vagyok, és pártos lapoknál dolgoztam mindig, tehát nagyon tisztességesen elmondja, hogy ő ki, és azt mondja ön, vagy ő Révés Sándor publicista a HVG hasábjain, az ön, kerületében, a megszűnt? Az ön kerületében, az ön által irányított helyi médiával kapcsolatban, hogy a Kilenc magazin, ez a Ferencvárosi Önkormányzatvágya... mielőtt, mielőtt Azt tette olvasza. kicsiben, amit a ez kormány közmédiája tesz nagyban. Ez és ezt hosszan ez fejtegeti, ezt érdemes mindenkinek, Révész Sándor, HVG, Jólaprosz helyen, Vágóögyi B. András kirúgásáról, és azt mondja, hogy olyan önkormányzati lap az öné, amilyen önkormányzati lap nem lehet, írja ezt a baloldali publicista, önkormányzati lap nem lehet pártos, nem lehet az önkormányzati többség politikai irányzatának a fóruma, és aztán hosszan taglalja, A közpénzből egy egy pártos, pártpropagandaszerű ez, ez, ko, ez konkrétan nem, nem, az nem az én véleményem. és, az ő, vé, és ő téved, Révés Sándor téved. Egy, mielőtt mi erre válaszolok. Az, amit öntett hozzá, vagy nem tudom, hogy, hogy, az, hogy az én általam irányított kerületi sajtó. hát A, a, a, a fel, valaki önkormányzat hát tulajdonában működő. Az lehet, de én nem irányítok sajtót. Én voltam az egyetlen polgármester, szerintem ebben az országban, aki nyílt pályázatot írt ki a főszerkesztői pozícióra. Menjegy, én voltam az egyetlen ebben az országban, aki szakmai zűrítés, nem pedig politikusokat, képviselőket kért fel arra, hogy ezeket a főszerkesztői pályázatokat elbírálja, és szerintem én vagyok az egyetlen polgármester, aki kizárólag megjelenés után látja a helyi lapot. Úgyhogy azt mondani, hogy az én általam irányított média, úgy látom önt a helyi fideszesek félre csak úgy, mint például a fővárosi közgyűlés tagját, de, de mindegy, most tényleg ettől tekintsünk el. Tehát, én nem irányítok semmilyen ö, médiát. Egy. Én megteremtettem a feltételeit annak, hogy ez a kerületi újság valóban szabad sajtóként működhessen. És emiatt én nem befolyásolom a tartalmát sem. Tehát fogalmam sincs nem is nagyon gyakran olvasom egyébként, utólag sem, mert nincs rá sajnos idő, mások szerint nagyon színvonalas lap, de az biztos, hogy a tartalmát semmilyen módon nem befolyásolom, bocsánat. És ha ez a tartalom, akár bal, akár jobb oldalon, mert ezek szerint nem csak a helyi fideszeseknek nem tetszik, de még Révés Sándornak se, vagy Balosoknak se, valakinek nem tetszik, az a vélemény kategóriája, és ez miért lehet? Mert mi megteremtettük a szabad sajtó feltételeit, és semmilyen irányítás nincs a sajtó felett. Sem a képviselők nem tudják irányítani, sem a polgármester. Hát igen, a, a egybeesik valóban a baloldali publicista és a helyi ellenzék Fidesz véleménye, hogy ez egy propagandisztikus pártos lap, ugye? Azt Milyen mondja... pártnak lenne a lapja? Én csak lenne a véleményekről az... tudok beszámolni. Azt mondja... Révé Sándor. És önnek Sándor, van saját jobboldali... erről a lapról? Én fradista, vagyok de, a... fradista vagyok, de nem a Ferencvárosban lakom. Azt szeretném mondani, Szíves. hogy a hbg van, a Sámbjai... Ugye online is elérhető. végig hallgattam Jó, az... csak nekem, ne mondja azt, hogy pártos ez a lap, mert semmilyen nem párt. Nem Ezt akarom mondani, hogy Szerep... nem én mondom, Igen. hanem Révé Sándor, a régi baloldali publicista Népszabadság újságíró, azt mondja, hogy a Kilenc magazin azt tette kicsiben, amit a kormány közművjára tesznek. szó szóval szerint idézett, bocsánat, hát két gondolat még. Azt is mondja ebben az írásában, hogy az ellenzéknek, az általamál, mint önöknek, az általa vezetett helyi önkormányzatokban kellene bizonyítaniuk, hogy ha országos hatalomra kerülnének, nem a saját szócsövükként, propagandaeszközükként használnák a közmédiát, jelen esetben a Ferencvárosi médiát, hanem úgy, ahogy kell, ezt nem én mondom, ezt ő mondja, egy olyan médiáról, ami a Ferencvárosi önkormányzat tulajdonában áll, és amelynek a vezetőjét az ön többsége az ön és az ön támogató baloldali pártok szavazataival nevezik ki. De, ugye nem, de nem ez a helyzet. nem ez a helyzet. itt most mondtam el. Hát ki nevezik ki a... Most mondtam el. Egy szakmai lát, látom, nem is figyel rám. Csak Révés Sándor figyelek. figyel. zűri, és Öt tagú, majd Tényi László, majd felkértük. Ki, ki kérte fel? Én személyesen. Tehát ön fölkér egy szakmai zsűrit, Igen. és az ön szakmai dönt, dönt. Így van. És utána, a eddig, akárki a, a főszerkesztő, azt írja arra róla a balos publikum. Mondhatom, tehát, hogy kik voltak publicist. ennek a szakmai bírálóbizottságnak a tagjai. Mert nem, párt, pár, nem, nem, képviselők, nem képviselők, nem politikusok, nem a vége párt Edményről emberek voltak. De azt a nem vitathatja el, hogy Igen, de könnyen lehetséges, hogy önmagában az a tény, hogy ön összeválogat egy zsűrit, arra, füly, nem, mint, hogy ahogy nem vagyok az önmagyar hangja, fügyes balázsdése vagyok, de arra mondhatja az fügyes balázs, hogy az önmagában önkényes, az az önnézlés. A Malténi László közszereplő rendszeresen a baloldal pártján. Száll Malténi száll László mellett csak nem hagytam elmondani két újságíró Szervezet által balodali. delegált ö, igen, ez ö, mind rendben van. Delegált Önnek, delegált erre tag volt van. Még? Önnek erre joga van. Összehozott egy grémiumot, ami döntően baloldállal szimpat, szimpatizáló emberekből áll. Ők kineveztet Nem, egy főszerkesztőt. Szakmai, szakmai, és a majd egy László a médiahatóság elnöke volt, a másik két tag pedig két különálló újságíró szervezet igen, által, által delegált által. tag volt. Ez a, hát most ezt nem mondom. De, de ez egy újabb között, Jó. közöttünk. Szerintem, szerintem. Azért, szerintem, azért mert igen. Majtényi Az, hogy önöknél az a szokás, hogy a politikusok nevezik. Ez az ugye, Önök ez ön az, nevezte bocsánat, ki? Ön politikus. Bocsánat, ön kérte föl? hogy én neveztem ki. Hát, hát akkor ki? Hát ne haragudjam, most mondtam el. Azt mondta, hogy ön kérte őket. A, a bizottság, akik elbíráltak 17 pályázatot, ami beérkezett, és ők felállítottak, mondtak öt nevet, és az öt név közül egyébként a fizetési igény szerint vég, lett végül kiválasztva az, aki megkapta a főszerkesztői dolgot nézést. Elnézést, csak még ezt elmondom. Jó, csak még, a még fideszes egy vezet, fizetés, fideszes vezetés alatt viszont egy úszómester végzettségű Fidesz pártkatona volt a helyi újság főszerkesztője. Úgyhogy, ha véleményekről De beszélünk, a, a és ennek a lapnak... Mégis az ön jó, más baloldali publicisták, meg máshogy, máshogy jó, beszélnek. A világ sokszínű, erről Így, ha, Szeretném, hogyha beszél. önök mondanának... Csak akkor legyen szíves, szíves, ne csúsztasson, és ne fedítsen jó, ezzel a lapval a kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy én irányítom ezt a lapot. Egy véleményt Nem szeretnék partizán hosszúságú bár. Te az a helyzet, hogy szétestünk, ez egyebek között legyen az én egyéni kudarcom, bár szerintem nem nagyon volt, lett volna. Szóval a helyzet az, hogy az a szándék, ami mind a kettejükben megvan, addig működik, amik külön-külön vannak. Amikor együtt vannak, akkor... Ez nem igaz, van... Ez nem egy vita volt. Tehát nekünk nem egy vita. Két kül... Kül... Szerintem ez ne, egy vita. Ez jó nincs. vita volt. Igen mond a... mennyiben jutott ön előbbre ennek a vitának, tehát mit ne, nekünk, -e, nekünk, az se baj. De, de, előbb, de, előbb, de, de ő, ő azt mondta, jó, mi volt ebben jó? Az volt benne jó, még egyszer elmondom akkor, hogy ezekről a dolgokról nem lehet értelmes emberrel vitatkozni, már bocsánat, és de nem maga, minős, de nem, félhet, a önnek, én nem ebben most önnek kategóriában vagyok az, az, értelmes, <laughs> az értelmes. Igen. Nem értelmes. De tehát önnek most nem önmagában azon azt szám, hogy elmondhatta? Nem tudok egy mondatot megfogalmazni, Megtenni, hogy tényleg csak három, három percig... Meg. Szeretném, ha tudná, hogy egy, egy újságírónak az a dolga, hogy kard, az előbb öt percig ültem úgy, hogy betakartam a szemmet, mert azt érzékeltem, hogy ez nem az a szekér, aminek én ülök a bakján. Ebben önök a fontosak, az egész, de ezt valamilyen módon irányítani kell, és a végén irányítatlonnál vált azért, előzőtöm. Azért, mert önök széttartóan beszélnek, és párhuzamosan egyfolytában de, ugyanazon dolog... egy itt nem, nem ilyen, felolvassuk a sajtóközleményeket. Oké, okay, de az persze, egyik ahogy... körtéről beszél, a mások a Fradiról, ezt nehéz egyébként egy A Nem száros Fradi, ugyanarról um, Tehát akkor tényleg le, nem, akarom, nem akarok ilyen nagyon végszó minőségű dolgokat elmondani. Nyilván most már elmúlt uh, jó sok, talán több is, mint egy óra. Más de azt gondolom, hogy 12 év után olyan mélységekbe jutott a közbeszéd Magyarországon. És nem csak a kormánypárti politikusok és az ellenzéket képviselő politikusok között, hanem sajnos az ide vagy oda úzó vagy szavazó egyszerű emberek között is, aminek nagyon komoly következményen lehetnek, hogyha ezt nem akadályozzuk meg, nem próbáljuk meg visszafordítani. És ebben talán, én ne, nem akarok szerintelen lenni, de én szeretném, ha ez lenne az első lépés. Olyan pici apró lépések lesznek ezek, ha lesznek egyáltalán fölfelé, és annyira sokáig fognak tartani. De az, hogy mi itt ülünk és nem Révés Sándorral ülök itt, vagy nem e, Tóta Véjápaddal, vagy nem Gunhalmi Ágnessel, vagy, vagy Hatáziákossal, szerintem ez lehet egy első lépés. Nem tudom, hogy nekem van -e. egy... Egyrészt van, másrészt van, meg azt kell, hogy mondjam, hogy önnek ebben igaza van, ehhez nem kell a sajtó. Tehát ez sajtóilag, jóformán, az én nem volt értékelhetetlen, de így mentek el, mint ahogy a metro egymás, mert nem lenne jó, ha szembe mennek, persze nem szeretnék itt olyan szóképzavart mondani, az, hogy önnek ez egyénileg jól esett, az azzal van összefüggésben, hogy ön egyénileg milyen sírelmeket szenvedett el. De nem beszélgettünk a sajtószabadságról, nem beszélgettünk a szólásszabadságról, arról beszéltünk, Jelenségekről volt szó, meglehetősen felszínesen, abból adódóan, hogy olyan mérvű irritáltság van, és olyan mérvű sérelem, ami egyébként az embert óhatatlanul elviszi attól, amiről egyébként Füriás balás szeretett volna beszélni, de őt is elvitték a saját élményei. Én ezt éltem meg. Az a beszélgetés, ami egyébként önben van, az egy presszóban e, úgy, hogy hogy közelednek egymáshoz a tekintetben, hogy ezt nem, a médiá szintjét még nem éri el, de van valami közös vágyuk abban, hogy a mocsok megszűnjön. Én ezt érzem, megtisztelő, hogy eljöttek, semmit nem változott a véleményem az elejéhez képest, de kicsit csalódott vagyok, de ez a saját magam csalódottsága és a saját magam műsorvezetésének a kritikája. Hogy ne esetleg ne ilyen pessimista legyen a végszó, én, ha én is mondhatok egy magyar leszek. Hát én azt nagyon fontosnak tartom, tartom, hogy a sajtó és szólásszabadság az egyetemes és egyenlő emberi jog, vagyis mindenkit azonos mértékben megillet, és én mindig ennek a, a pártján fogok állni, ezt politikusok ne korlátozzuk, és egyetértek abban polgármester asszonyjal, és bennem nincs csalódottság, tehát nem volt bennem az az elvárás, nem volt bennem semmilyen elvárás úgy könnyű, hogy mi majd meg fogjuk egymást győzni, és a végén minden kérdésben teljesen egyetértünk. Szerintem volt néhány kérdésünk egyetértettünk, és sokkal több kérdésben vitatkoztunk, de a dolognak ez a természetes medre. Egyetértek polgármester asszonynal abban, hogyha fontos kérdésekről a politikai oldalak különböző szereplői letudnak, és igenis civilizált hangnemben egymásnak a minimális, sőt annál talán több is a meg kellő tiszteletet megadva higgadt nyugodt hangnemben érveket felhozva tudnak vitatkozni. Azt szerintem jót tesz a közbeszéd minőségének, és jót tesz a, a, a, a demokrácia minőségének. Úgyhogy én állok rendelkezésre, ha van még ilyen fővetés. Nem funk egyetérteni, érteni. Sok kérdésben csak abban tudunk egyetérteni, hogy ebben nem értünk Jó, egyet. Hát. És bocsánat, egy utolsó mondat, hogy nem nekünk kell egyébként boldogaknak lenni. Én abban bízom, hogy hallgatott minket ma valahány ember, ahogy a politikusok zsűrizése a választókra tartozik egy ilyen műsor zsűrizése. Szerintem elsősorban a hallgatókra, remélem, hogy ők nem bánták meg, hogy hallgattak bennünket, vagy néztek. Megnézték Most már nézni is lehet, igen. Önmagában annak mekkora jelentősége van, hogy itt ültek egymással szemben? Apró lépés, nem Milyen megjegyzés? Hát igen, ahogy az előbb mondtam, nem, nem, nem gondolom, hogy ennek annyira nagy jelentősége lenne, de. de előbb a, mi nagyot ahhoz, kép, ahhoz képest, hogy, hogy ilyen nem nagyon volt még, főleg nem sajtó, mert ugye konkrét kérdésekben az előfordult, ugye, ugye ilyen a politikusok közül, vagy közölt Fideszes és ellenzéki politikusok közül, de a sajtószabadság kérdésében a média, a, a média helyzete, az, helyzete, a... az benne volt, a sajtószabadság nem volt benne, de avval tisztában kellene, hogyha a médiáról beszélgetnek, és van egy műsorvezető, és az közben szól, az a munkáját végzi. Köszönjük szépen. Nem csak hát, ugye permanensen, csak vegyék észre, hogy permanensen rendre utasítva, és én ezt tudomásul veszem, könnyen lehetséges, hogy néző is egyetért velem, így, vagy vele. <síns> e, nem tiltakozom. Azzal csak hát, ugye nekem az a dolgom, hogy valamilyen irányba tereljem a beszélgetést, egyébként lehet olyan beszélgetés is csinálna, ahol a műsorvezető összerezti a két embert, eh, az boxnak hívják, és csak akkor szól, amikor egyébként valaki övön alul üt. Eh, én a saját tevékenységem, és ezt önök jól tudják, mást gondolok. Um, az a beszélgetés. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt lehet. Nagyon köszönöm. Én is nagyon Igen. szépen köszönöm. Viszontlátásra. Minden jót kívánok. Köszönjük. Nem én nem fogtam, mert kizökkentett a gondolat, botál, úgy éreztem.